Алекс Хоналд и Дейвид Робъртс. Сам на скалата. Седем екстремни скачвания, един катерач без право на грешка. Алекс Хоналд, легендата на скалното катерене, е роден през 1985 г. в Сакраменто, Калифорния. Стави известен с фрисолото си на стената е Мунлейт Бътръс в националния парк Зайон. Следват носът на Ела капитан. Стандартният северо-западен маршрут на Half Астроман, Astroman, Rostrum в Yosemite, Еласендеро Luminoso в Мексико, а през юни 2017 година идва новината и за феноменалното премиерно фри соло Нела Капитан. Алекс е основател на фундацията на Хоналд, която цели да подобри качеството на живот в бедни общности по целия свят. Въпреки славата, която го спохожда, Алекс продължава да живее в минибуса си. Дейвид Робъртс, 1943 г. е катерач, алпинист и автор на 26 книги, посветени на катеренето и други приключенски спортове, както и на историята и културата на Югозападна Америка. Негови статии са публикувани в National Geographic, National Geographic Adventure и Atlantic Мантли. Живее в Уотъртаун, Масачузъц. Постиженията на Алекс Хонал са изумителни и абсолютно ужасяващи. Но Хоналд не е нито луд, нито безразсъден. Сам на скалата разкрива пред нас истинския Алекс, един харизматичен и ръч, при когото няма пози или преструвки. Джон Кракоър, автор на «В разредения въздух. Сред дивата пустош». Името на Хоналд се откроява на ярко сред онези екстремни спортисти, които проявяват пред очите на целия свят смелост, граничеща с безумието. Outside.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 без въже и осигуровка, без право на грешка. Фрисолото, което Алекс практикува, е най-чистата форма на катерене, но и залогата убийствено висок. Ако паднеш, умираш. <пължи> Сам на скалата Хоналт описва седем от най-впечатляващите си постижения до момента от Хал Дум в национален парк, Юсемити. През Фицрой в Патагония, до Еласендеро Луминусо в Мексико, и разказва за драматичните обрати. Когато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 Редица премиерни скачвания и признания от легендите на спорта. След като през юни 2017 година осъществи смятаното за невъзможно премиерно фри соло на 9.00 метровия гранитен монолит капитан, Алекс продължава да търси съвършенството на скалата, съвършенство отвъд всякакви граници, поставени и от най-смелите му предшественици. На семейството ми, защото винаги ме подкрепяло в наутъпкания път, по който поех. Глава едно Лунна светлина. Тръгнах по пътя към върха малко след изгръв Дори не бях сигурен, че започвам от правилното място, понеже за последно бях изкачвал тези ниски въжета преди две-три години. Началото на маршрута е леко неопределено и наурадено, има скатове, траверси и цепнатини, които водят нагоре и надясно, но не е толкова трудно, колкото горните две трети от стената. И все пак бях нервен, дори леко замаян.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 Но ценяват изкачването с наистина високото 5-1 за, впоследствие последствие тази степен е намалена на 5-1-2-ди. През 1992 година тази оценка поставя маршрута в горната граница на трудност за свободно изкачване за целия свят и постижението на Крофт и Удуард е наистина забележително. Питър Крофт се бе превърнал в един от героите ми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 Надявах се да успея да направя именно това на 1 април 2008 година. На заден план в съзнанието ми не спираше да ме измъчва тревога по отношение на участък от маршрута, наречен рокър-блокър. Той представлява доста широка скална издатина, горе-долу колкото едноместно легло, в края на третото въже. Понеже скалата не е стабилна, някой е застопорил с помощта на анкер с два болта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 Което би могло да се случи по време на катеренето, включително и някоя опора да се счупи или просто да изпусна и да падна. Представих си как отскачам от издатината под мен и падам чак додолу като парцелена кукла, а костите ми се натрушават от ударите скалите, преди още да съм достигнал земята. Ако това се случеше, вероятно щях да загина от загуба на кръв в подножието на върха. Предишната нощ не бях спал особено добре. Затова успях да тръгна рано, както бях планирал. Надявах се да изпреваря слънцето, за да мога да катеря стената на хладно. За да стигнеш до подножието на Емунлайт Бътрес, трябва да преминеш река Върджин, която в началото на април беше ледено студена. Нагазих във водата бос. Буйните води стигаха до над коленете ми. Ходилата ми изтръпнаха за нула време, а тялото ми спадна в лек шок.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 Краката ми още мръзнаха, но не бяха съвсем изтръпнали и вече започвах да си усещам пръстите. Бях само по шорти и тениска. Накрая си сложих слушалките, включих ipod си и започнах да прехвърлям парчетата от плейлиста с 25-те ми любими песни, предимно пънк и модерен рок. Звучи доста глупаво, но нямах часовник, а бях почти сигурен, че ще поставя рекорд за скорост на Emoonlight Бътрес. Можех обаче да използвам ipod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 Беше страхотен ден, редувахме се да водим, като и двамата успяхме да завършим маршрута чисто, без нито едно падане. Но това се бе случило преди две-три години. През дните преди ми за фрисоло се бях съсредоточил върху последните 240 м ма от маршрута. Изкачването по тях е доста лесно и има павиран път, който води до върха на Емунлайт. Затова взех 180 ма въже, спуснах се на рапел от него и упражних движенията на горна осигуровка. За самоосигуровка използвах устройство, наречено Миня Тексион, което захваща въжето при дръпване надолу, но се плъзга безпрепятствено нагоре, докато се катериш. Ако паднах или просто се отпуснах, за да си почина, то щеше да ме задържи здраво. Изкатерих горните 180 на лайт два пъти на горна осигуровка.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 Всяка от двете тренировки на горна осигуровка на въпросните 180 ма ми бе отнела едва около час. Чувствах се наистина идеално подготвен. Не паднах нито веднъж, дори не изпитах несигурност. Но след това осъзнах, че едно 8-0 въже не достига до един ключов траверс в посока надясно от категория 5, 1-1-це на третото въже. Затова на следващия ден се върнах на върха с 240 ма въже.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 че е най-добрият катерач на света. Всъщност понятие като най-добър катерач не съществува, защото спортът е разделен на толкова много видови стилове, от хималайско-планинско катерене през Болдеринг до катерене на стена в зала. Шеметната слава на Хоналд се дължи на факта, че успял да отиде далеч от онова, което доскоро се смяташе за граница на възможното в най-екстремната и опасна форма на катерене. Фри соло катеренето означава катерене без въже, партньор или каквито и да било съоръжения – клинове, френдове или клеми, с които да се закрепиш на стената. Безкомпромисната простота на това предизвикателство може да бъде разбрана дори от най-големия неспециалист. Залогът е убийствено висок – ако паднеш, умираш. Алекс е успял да изкатери фрисоло маршрути, както по-дълги, така и далеч по-трудни от унези, които катерачите преди него изобщо са смятали за възможни. До този момент е успял да се размине със смърта, но някои от най-близките му приятели се безпокоят, че един ден може и да няма този късмет. Фри-соло катеренето не е просто демонстративна каскада. Този стил свежда спорта до изначалното му предизвикателство – един мъж или жена. Снабден единствено с чифт катерачни обувки и турбичка с магнезии за подобър захват,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 е причина за силното подсеняване на собствените му постижения, граничещо, както в посочените шеговите отговори, с надсмиване над самия себе си. Прякорът, с който го наричат най-близките му приятели катерачи, е Алекс нищо особено хунал. През последните 40 години, едва шепа катерачи са имали смелостта да катерят рисковани маршрути фри соло. Половината от тях са мъртви. Други са оцелели след десетилетия опасен танц над бездната, сред тях е не само Питър Крофт, но и Хенри Барбър, който обикаля земното кълбо надлъжи на шир през 70-те години и смаева местните жители из планините от Уелс до Австралия, като изминава в най-трудните им маршрути. Други загиват заради една единствена грешка. Сред тях е Дерик Хърси, британец, израснал в САЩ, който намира смъртта си през 1993 година.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 той все пак стига опасно близо до смъртта в началото на 80-те години, когато едва не пада, докато катери фри соло маршрут по скала над морето във Великобритания, за да бъде заснет за американско телевизионно предаване. Разсеян от рязкото движение на оператора до себе си, Бърбър -бър, губи баланс за миг. Покъсно той разказва за този момент, свари ме неподготвен. Тък му бях стигнал до участък. Където беше необходим сетеминг, бях опрял дланите си от противоположните страни на камината и натиснах една идея прекалено силно. Лявото ми рамо се удари скалата и залитнах. Адреналинът сякаше стрелна от пръстите на краката ми право към главата, като куршум. Падах. Но спях да използвам баланса и инерцията от движенията до този момент, за да продължа и да се задържа на скалата. Алекс, който се отличава с... Особено Остерум, клони към една почти свръхрационална гледна точка и твърди: Не обичам да рискувам. Не обичам да насилвам късмета си. Не обичам да си играе на зарове със собствения си живот. Прави разлика между последствия и риск. Последствията от едно падане по време на фрисоло катере не са, разбира се, фатални. Но според него това не означава, че поема невообразимо голям риск.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 Падал съм напълно наочаквано много пъти поне десетина на сравнително лесен терен, когато опората ми е поддавала или пък се обълвала част от подметката на обувката ми. Ако тогава се бях изкачвал в такъв стил, щях да загина. Алекс ми е много симпатичен. Никак не ми се иска да умре. Днес публиката, която следи Алекс интерес, се простира далече отвъд обществото на заклетите катерачи. Познате на примери като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 Пружината се разпъва и притиска пластините плътно към стените на цепнатината и ако френдът е добре поставен, би могъл да понесе тежест от няколко тона. Както можеше да се очаква, това изобратение предизвика истинска революция в скалното катерене. От най-ранните дни на спорта катерачите покоряват иначе непреодолими участъци по скалите, използвайки джаджите си като изкуствени хватки и стъпки. Това се Нарича Катерене с изкуствени опорни точки или просто изкуствено катерене. Цели въжета за такова катерене могат да бъдат преодолени с помощта на танар. Стълбички за изкуствено катерене найлонови въжета с по няколко примки, които се използват като гъвкави стълби. Катерачът закача въжето на клин, клема или френд, след което се изкачва по найлоновите примки вместо по самата скала.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 Катерачът закача за него карабинер, на който пък закачава жето си. Един добре забит болт е също толкова устойчив, колкото най-добрият клин. За разлика от фри-соло катеренето, при свободното катерене водачът използва джеджи само като защита в случай на евентуално падане. Не използва клеми или френдове, с чиято помощ да се стегли нагоре разчита само на ръцете и краката си.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 че разликата в трудността между 5, 1, 3 и 5, 1, 3 са не по-малка, отколкото между 5, и 8, и 5, 9. Днес най-трудните маршрути света, които се броят на пръсти, се оценяват с 5, 1, 5 са. Виж таблицата! Таблица на степените на трудност на изкачвавия. През последните 20 години анкерните болтове дават началото на феномена на танар.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 Но фри-соло-катеренето е напълно различно предизвикателство. Когато Алекс покорява някой от дългите си фри-соло маршрути, той напълно изоставя въжетата, партньорите, които биха могли да го спасят при евентуално падане, и джаджите от какъвто и да било вид не използва болтове, клинове, клеми или френдове, които биха му послужили за изкуствена хватка или стъпка, или за да предотвратят падане.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 Бях толкова затворен и се чувствах така неловко в чужда компания, че буквално ме беше страх да говоря с непознати хора. Въпреки, че вече катерех категория 5,13, никога нямаше да успея да събера смелост и да попитам някого от другите катерачи пред Лавър Слип до Лейктахо, например, дали не иска да се катерим заедно. Затова просто започнах да катеря соло. Първият маршрут, който продолях, беше една скала от категория 5,5 с малък наклон наречена «Пукнатината на псак» до Лавър Слип. След това се справих с един доста пострамен маршрут, дълъг -три въжета, наречен «Гънката на ъгъла» категория 5,7. Вкопчвах се с всички сили скалата, защото доста се страхувах, пък и още се катерех лошо. Но бързо задобрях. Винаги съм обичал да си съставям списъци и да отмятам задачите в тях. От самото начало си водех записки в един тефтер относно всеки маршрут, който катерех. Наричах го «Катераческата ми Библия» и той беше най-ценното нещо, което притежавах. През 2005-2006 година преминах много маршрути около Джошуа-3, по гранитните скали и кули в пустоща на изток от Лос-Анджелис. Апетитът ми за соло катерене бе неотолим. Случваше се да изминавам по 50 въжета дневно. Повечето от които покъси маршрути от категории до 5,10. Ето един кратък откъс от Библията ми, 7 октомври 2005 година, 18 въжета, малко заспал ден. 5,7 до 5,10 би. Не можах да започна лявата цепнатина на пеоти. Странно. Скоро започнах да се чувствам свои води в соло катеренето. Открих, че ако притежавам някакъв талант, Тото е свързан с психиката, способността да запазвам хладнокръвие в напрегнати ситуации. До края на 2006 година вече бях изкачил соло няколко въжета от категории до 5 1 2 -а. Чувствах се готов да предприема следващата сериозна стъпка. И все пак още и презумам и не беше минавало да стана професионален катеръч или дори да се опитам да привлека внимание към дейността си. През септември 2007 година отидох в Юсемити. Бях си набелязал два класически маршрута северната стена на Рострум Прекрасен, две три метров гранитен стълб от категория 5 1 Едноеднос и Аструман на Уошингтън Кулън легендарен маршрут с дължина 335 м от същата категория. Още през 1987 година Питър Крофт бе Смайл катерачите от цял свят, като бе изминал Соло и двата маршрута в рамките на един единствен ден. Никой не бе се умел да повтори това постижение за цели 20 години. Аструман е значително по-труден и сериозен в сравнение с Рострум, доста по натоварващ физически, а е понесигурен. Само още един катеръч бе успял да преодолее Аструман Фри Соло Диин Потър през 2000-та година Потър, който в момента е на 43 години и продължава да практикува. Спорта скоро започна да специализира в съчетаване на трудни маршрути с бейсджампинг. Той бе един от най-уважаваните ми модели за подражание спорта. На 19 септември изкачих фри-соло както Аструман, така и Рострум. Вече бях катерил и двата маршрута заедно с партньори, но не можеше да се каже, че съм опознал нито единия от тях наистина добре. Бях доволен, че не съм се засякал с друг катерач на някой от маршрутите. Не бях споделил с никого какво се готвя да направя. Просто отидох и ги скатерих. Всичко мина много добре, чувствах нещата напълно под контрол през цялото време. В библията си записах само. 19 септември 2007 година. Аструман 5.1.1. Едно -едно соло. Рострум 5.1.1 едно -едно също. Добавих усмихнато личица след астроман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 за нещо особено значимо. Онова, което имаше значение, бе непоколебимото ми решение да го направя. Този успех ми даде самочувствие да започна да гледам към още по сериозни начинания във фри соло катеренето. Пет месеца по-късно, през февруари 2008 година, отидох с минибуса до Индиан Крик в южна Юта. Това място е същинска мека на късите, прекрасни за катерене покнатини в солиден песъчник.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 Тендинитът всъщност ми беше от полза при катеренето на Емун Buttress. За да се мотивираш да преодолееш толкова сериозно препятствие, се изисква наистина голяма амбиция. На Индиен Крик бях в страхотна форма, но копнаех да направя още повече, защото, за мое съжаление, се наложи да огранича значително времето, прекарано в катерене. А Емун беше проект, за който мечтаях от години, откакто с Бил Рамзи го изкатерихме за първи път.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 В който изпуска хватка и се налагаше да се задържа някак на скалата, не напускаше съзнанието ми. Но се движех бързо и точно и още от мига, в който се изтласках нагоре и се хванах за ключовата хватка, разбрах, че няма да падна. Увереността ми нарасна още повече. След като преминах рукър блокър, дойде ред на 50 метровия вътрешен нагъл категория 512D, ключовото място за целия маршрут.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 Единственият компромис, който направих с въздушното, лишено от въже или каквато и да екипировка катерене, беше, че държах ходилата си малко по-високо, отколкото по време на двете упражнения с горно сигуровка. Това означаваше, че ръцете ми понасят повече тежест, но все пак ме караше да се чувствам малко посигурен. Трите въжета над пасажа са оценени на 5-1-2-а, 5 1 2, 5 -1 -2 и 5-1-2-би. Това не е лесна работа.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 Аз обаче го изкатерих също толкова гладко, колкото предишните. Мъгливите съмнения, които ме измъчваха в началото на маршрута, бяха изчезнали напълно. Преди да осъзная какво се случва, вече се бях изправил на върха на скалата. Проверих времето според Айпода 1 час и 23 минути. Нов рекорд за скорост, както и първото фри соло изкачване, разбира се.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 По време на 11 час и 23 минути се бях катерил по-добре от всеки друг път в живота си. На изкачването на Алекс на Емунлайт Батрес на 1 април 2008 година няма нито един свидетел. Също както при Астроман и Ростром Алекс не е казал на никого какво смята да предприеме, макар да споделял с Крис Уайднер, че фри соло катеренето е нещо, което би искал да опита в някакъв момент. След като изкачва Емунлайт успешно...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 които знаят за соло катеренето на Алекс на Рострум и Астроман, за свидетелстват недвусмислено уважението си. Това е наистина невероятно. Ако бях чул такова нещо за друг, щях да кажа, че невъзможно, е но щом става въпрос за Алекс. Значи не, е невъзможно, просто е безумно. Или пък, поздравления за добрата работа. Продължава и в същия дух. На 6 април Джеф Лоу, човекът, Изкачил Емун Лейт заедно с Майк Вайс за първи път, още през 1971 година публикува в СПТО по съобщение, в което заявява, че винаги е знаел, че този маршрут може да бъде изкачен свободно, и че самият той се опитал да го направи. Преди Питър Крофт и Джони Одуард да го изпреварят през 1992 година, но не бях чак толкова дълновиден, добавя той, че да предвидя такъв вдъхновяващ триумф. Браво, Алекс! И се пази, макар да знам, че няма нужда да ти го казвам. Редом с това от страна на едно от най-бележитите имена на американското катерене Алекс за пръв път е забелязани от по-широкото общество, включително и от собствениците на филмовото студио Сендер Филмс. На спортната сцена се е появил нов феномен. По това време Алекс е на 22 години и едва започва шеметната си кариера. Глава 2 Моят личен ад след като разказах на Крие уайднер за Емунлайт Бътрес, новината веднага се разчу. Трябваше да се досетя, че ще стане така, все пак той живее в Булдър, сърцето на катераческото общество. Но не бях очаквал пороя от коментари в интернет. Отворих няколко сайта, за да видя какво става. Първата ми реакция беше изненада. Охо, вече пишат за мен. Не е зле.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 През април 2008 година никой не ме обвини, че се опитвам да разпространявам някаква лъжа. Ако фри соло изкачването на Емунлайт Батрес бе измислица, поскоро биха повярвали, че някой завзек семайта пислековерните потребители в СПРО, може би. Все още не можех дори да си представя, че един ден ще бъда професионален катерач с спонсори. Най-многото, на което се надявах, ако се поразчуеше за мен... Бе някоя фирма за екипировка да ме снабди с чифт безплатни катерачни обувки. Тендините в Левия Милакът все още не се беше оправил. Дори напротив, упражняването на движенията за Емунлайт, както и самото катерене, вероятно го бяха влушили. Накрая ми стана ясно, че ще трябва да спръска теренето за известно време, за да му дам възможност да се излекува. Затова прекарах лятото в Сиера Невада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 който често изплуваше в мислите ми, докато се разхождах по планинските хребети. Идеята да измина маршрута соло и без екипировка ми се струваше едновременно стряскаща и наостоима. Мащабите на този проект бяха внушителни, значима стъпка напред и още по-голямо предизвикателство от Емун Бътрес. Стандартният северо-западен маршрут е преминат за първи път през 1957 година от Роял Робинс, най-бележития чуто нова време,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 Изглежда. Невъзможно човек да се изкачи по такава огромна скала с помощта на обикновена техника, т.е. въжета, клинове и болтове. През 1957 г. Триото успява да завърши изкачването за 5 дни. Дават всичко от себе си, използват нововъведените по онова време хромемолибденови клинове и анкерни болтове за изкуствено катерене, спускат Рубинс на 15 ма, за да може да се залюлее на махало на страни през голия гранит и да стигне до система от камини, и бивакуват четири пъти, увиснали на въжени примки. Най-трудното въже, на което води Галвас, преодоляват с помощта на клинови и болтове, които достигат до един обезпокояващо тесен скален корнис, минаващ през стената на едва шестдесетма от върха, който наричат корниза «Слава Богу».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 Бях приключил за онзи сезон. Но този път знаех, че щом стигна до подножието на Халв Дум, няма да има връщане назад. Не исках да вдигам особен шум около проекта, затова споделих за него само с двама души, брат и Крия Уайднер. Отначало брат ме попита, какви си тръгнал да ги вършиш, подяволите, но после каза, добре тогава. Пази се и прати съобщение, като приключиш. Подкрепи ме, без да изпада в излишни ти ради. Крия обаче се опита да ме разобеди. Това е чисто безумие, човече каза ми. Трябва да се упражняваш до откат с горна осигуровка, преди въобще да си помисли за соло. Не мисля, отговорих. Така ще е поспортно, да не си откачил. Като се връщам към тези разговори, си давам сметка, че звучи, сякаш съм подхождал доста лекомислено или арогантно.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 Имаше и нещо друго. Въпреки вниманието, което отделях на методичната подготовка, бях започнал да си мисля, че съм упражнявал движенията на Емунлайт вътре с толкова обстойно, че съм отнел част от предизвикателството на самото катерене. А и е значително по-дълъг от Емунлайт, за това щеше да ми отнеме много време да упражня всички движения до съвършенство.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 През септември остава сянка през целия ден, което означаваше, че няма да рискувам да се изпотя прекалено много или да се обезводня. Потните длани правят катеренето по гладки стени доста опасно независимо от количеството магнезии, което използваш, а дехидратацията не само те омаломощава, но и може да повлияе отрицателно на преценката ти. И така, на 6 септември отново се озувах в началото на маршрута. Товарът ми беше доста полек, отколкото два дни порано, когато се бяхме катерили с брат, поради което подходът ми отне много по-малко време, но усещах как огромната, внушителна стена се извисява над мен през целия път. Опитах се да се разсея от тези мисли. Когато спрях да си почина в подножието, вече се чувствах напълно откъснат от останалата част на долината, която сияеше меко на утринното слънце.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 Носех само шорти и тениска с дълъг кракав. Бях обулката рачни обувки на Емюра, а турбичката ми с магнези бе преметната на гърба, но нямах нито седалка, нито дори един единствен карабинер. В единия си джоб бях сложил няколко паковки, Клив кит за ибар бар, любимите ми блокчета за ядене по време на по-дълги маршрути, бях взел и една сгаваема бутилка с около 300 мл. вода в нея. Сложих я в другия си джоб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 Освен да спра отлагам и да започна да се катеря. Заех се с първото въже. Великите пионери на Йосемити бяха мой герои от много години насам. Катеречите от Златната ера на 60-те години, Роял Рубинс, Уорън Хардинг, Ивон Шуинар, Том Фрост, Чъкпрати и така нататък, бяха почти прекалено отдалечени в историята, за да съм способен да ги оценя напълно, макар че бях чел много за забележителните им приключения. Най-много се възхищавах на «Господарите на скалите», както сами се бяха нарекли, от 70-те и 80-те години Джон Лонг, Джим Бридуел, Били Уестбей, Тубин Соренсон и съмишлениците им. И особено на Джон Бейкър и Питър Крофт заради соло маршрутите им и преминаването свободно на участъци от най-високи категории. Както и на Лин Хилади, направила премиерното изкачване на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 Като се е хванал за клона на едно дърво, или за това как се е изкачил по маршрута северния надвес на пълногол, или пък за прословутите му, гморкания на безумието. Когато е падал, закачен на въже, до 30 ме надолу и е бил спасяван от осигуровката си. Но ябо явно е бил на душа, защото се самоубива в началото на 90-те години. Много от господарите на скалите обаче са взимали наркотици.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 Реших, че ще е забавно да се спусна по парзалката на Карлс Джуниор любимия ми ресторант, но паднах през страничния ръб. Лекарите заявиха, че имам щупване ин локото и песо на лъчевата кост, каквото и да означава това. За втори път щупих, когато бях на седем или може би на 8. Тази Злополука бе наистина жалка история, всъщност ми е трудно да обясня как точно успях да си го причиня.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 започна да ме разпитва за ранните ми години. Отговорих му, че спомените ми са мъгляви и на особено надежни. За тези неща е по-добре да питаш Бен, казах му. С Бен с Моли бяхме най-добри приятели от първи клас. Лутер направил, както го посъветвал Алекс, и се свързал с Моли, който по онова време бил постъпил на служба като лейтенант във военно-въздушните сили. Портретът, който той обрисува на Алекс като детей-тинейджър, Допълва идеално представата за саможивия аутсайдер, за когото самият той се смятал дори след като е започнал да привлича. Вниманието на катераческото общество. Според Смоли, цитиран от Лутер, Алекс ходеше на училище Санцук. Всеки ден. Имаше един син и един сивчифт. Носеше тениски, които му бяха с два размера по-големи и имаха надписи от рода на.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 Носеше суитчърти с вдигната качулка в час и просто си седеше на мястото, но ако някой от учителите го вдигнаше с въпрос, винаги знаеше отговора. Имаше излъчване като на Холден Кулфилд и непрекъснато Бена Штрек за Позори. Когато прочели този пасаж на Алекс, той заявил Бен направо ме заковал. Потвърдил лично всички изложени детайли от инушеството си. Думите на Бен събуждат у него и други спомени.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 Намерих я, седнала на ръба на басейна, потопила кракава водата. Просто седеше и плачеше. Каза ми, баща ти е починал. Не си спомням точните и кратко думи, но такъв беше. Смисълът им. След това отида да си легне. Не си спомням да съм се съмнявал в думите и кратко. Но на теория той спокойно можеше и да е жив, така и не видях тялото му. Нямаше погребение.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 Баща ми е бил кремиран в Феникс. Състоя се възпоменателна служба в Лейк Тахо. Помислих си почти изненадано. Ето. Няма да го видя повече. Но така и не си дадох възможност да изтрадам и преживея мисълта за смъртта му. Чарлз Хоналд почива на 55 годишна възраст. По онова време Алекс е на 19. Смъртта на баща му действа като окончателен катализатор на решението му да напусне Бъркли. Издържайки се от обещатенията от застраховката живот на баща си, той взима на заем минибуса на майка си и тръгва да обикаля скалисти местности из Калифорния. През 2007 година купува на старо минибус модел Иконолайн на Форд и го превръща в удобна къщичка на колела. Осем години по-късно,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 Родителите на майка му са равносни католици и като деца двамата са сетасея често ходили на църква. Резултатът от всичко това е, че Алекс се превръща в заклет атеист. Както самият той с насмешка заявява в един клип, качен в YouTube през 2012. Години никога не съм смятал, че в цялата работа има какъвто и да смисъл. Просто група старци, които ядат парченца стар хляб.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 Стандартният северо-западен маршрут на Халф Дум започва с една пукнатина, колкото за захват с пръсти от категория 5, 1, 0. Това всъщност беше едно от любимите ми въжета по цялата дължина на маршрута. Следващите две въжета бяха едва категория 5,9 и 5,8, така че пътят започваше с хубава загрявка за онези над 6 от има, които ми предстоеше да изкатеря. Но след като стигнах до четвъртото въже, се натъкнах на първата линия от болтове. От двете и кратко страни имаше две вариации, с които можеше да се избегне голият участък. Бях се изкатерил по едната, а после по другата, по време на двете ми изкачвания с въже. Отляво е хедралът на хигби, с дължина две въжета и от категория 512. а Първият успял да я преодолее свободно, Еарт Хигби по време на изкачването му заедно с Джим Ериксон през 1976 г. от пък е хедралът на Хубер, кръстен на немския катерач Алекс Хубер, категория 511D. Хедрал е жаргон за дихедрал, т.е. вертикален вътрешенъгъл скалата. Благодарности на Арти Алекс за фамилните им имена, поради които се получава толкова приятна литерация. Въпреки, че вариантът на Хубер е с една степен по той е и понесигурен. Трябва да направиш траверс през стена, гладка като полирано стъкло. Обмислих колко усилия щеше да ми отнеме и накрая си казах. Дявол да го вземе, ще мина по хедрала на хигби. Пасажът, категория 5 1 2а, стига до болдар проблем точно след като се искачиш до една широка, удобна издатина. Виждаше ми се достатъчно сигурно за соло катера, не мислех, че дори да не успея да навържа движенията,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 Остях да избегна по-голямата част от растенията и кълта. Щом се върнах обратно на стандартния маршрут, се успокоих и мислено се пренастроих на поспокоен режим. Оставаха ми още около 300 м, преди да стигна до следващото трудно въже. Исках да поддържам бавно и равномерно темпо, за да не се умуря прекалено. По-добре маратон, отколкото спринт. Бях си взел айпода заедно с едни слушалки, прибрани в лента за глава.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 който водеше до една обширна система от камини и същия път, който са следвали по време на премиерното изкачване през 1957 година, последният участък гола скала преди камините обикновено се преодолява с помощта на едно 5-метрова линия от болтове. Предишния път, когато бях катерил маршрута свободно, заобиколих болтовете, като минах по едно въже категория 5 1 а Използвах болтовете за осигуровка, но не и като опора. Но сега.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 който Хигби и Ериксън разработват през 1976 година, се отклонява наляво преди линията от болтове, заобикаля целият този участък от скалата в кръг и се присъединява обратно към стандартния маршрут едно въже по-нагоре. Никога не се бях катерил по нея и бях чувал, че е ненадежна и мръсна, но изведнъж ми се стори, че един интересен, неизследван участък категория 5,10 би бил много поприятен от някой несигурен участък категория 5.120. Вариантът не е никак лесен, трябва да минеш право нагоре през един дълъг улей категория 5,9, след това през един криволичещ участък категория 5, едно нулаби, който води надясно, и накрая да се спуснеш на 30 ма надолу по въже, оценено на 5,10, за да стигнеш до системата от камини. Отклоних се от стандартния маршрут в една произволна точка и започнах да си проправям път нагоре в търсене на варианта от категория 5,10.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 които бях засвидетелствал пред Крие Уайднър, така определено бе доста по-спортно. Страхът Той е първичният елемент в опасните катерачески начинания, както и във всеки приключенски спорт. Дори хората, които никога не са се опитвали да се катерят, разбират това, докато гледат видеозаписи от фри и соло проектите ми. Затова и първият въпрос, който ми задават, обикновено е – не те ли страх?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 Изглежда, не изпитва страх или пък другите нормални човешки емоции. Притежава способността просто да изключва мозъка си и да катери безумно опасни скали и такива, каквито никой друг не е покорявал. Благодаря ти, Ник, но това просто не е вярно. Изпитвам страх също толкова, колкото всички останали. Ако от някъде изникне алигатор и се засили към мен, за да ме погълне, би се почувствал доста притеснен. Всъщност двата пъти, когато съм бил най-исплъшен през целия си живот, бяха следствие на привидно дребни грешки от моя страна и нямаха нищо общо с фри и соло проектите ми. Ако съм научил нещо от тях, то това е да не се отпускам прекалено дори по време на спокоен поход в планината. Още си спомням коледната утрин на 2004 година. Бях на 19. Баща ми бе починал 5 месеца порано. Затова реших да се изкача пеше до връхта Лъг, до лесно леснодостъпно място, което и двамата много обичахме. Намира се на цели 2968 ма над морското равнище, а разстоянието от подножието до върха е 990 ма. Бях ходил там десетки пъти, но никога през зимата. Същност бяхме разпръснали част от праха на баща ми на върха. В гардероба му открих чифт стари снегоходки.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 Не исках да минавам по поза обикулната и бавна пътека, по която се катереха повечето хора и която изобилстваше от нанагорнища и нанадолнища, Затова се запътих през един от колуарите. Крачех смело напред, но теренът беше наистина отвратителен, а имаше ужасна виелица. Вече почти бях достигнал върха на колуара, когато си казах, нещата не отиват надобре и се обърнах, за да се върна. Тогава се подхлъзнах.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 че след секунда ще умра, бях изчезнали, но на тяхно място се бе появила по дълбока, мъчителна тревога. Колко зле съм се наранил. Питах се. Ще успея ли да се измъкна? Оттук невредим. Отдолу се зададе едно семейство индианци с негоходки и два маедри, добре сложени младежи на по 20 и няколко години и родителите им. Помогнаха да ме натоварят в хеликоптера.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 Бях започнал да си водя катераческата «Библия месец порано». През онзи ден написах следното, с лявата ръка, понеже не можех да движа дясната тълък. Паднах, щупих ръка. Вдигнаха ме с хеликоптер. А трябваше просто да запазя спокойствие и да си тръгна сам. Емухло. Най-страшният момент, който съм преживявал по време на катерене,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 Първото въже е класически участък от категория 5,1,2 1 2, b Минах го слекота, като си мислех, нищо работа. Според топографската карта на маршрута, която бях взел, следващото въже беше 1 1 и, а последното 5,10. Нямах особени проблеми на второто, но когато стигнах до края му, видях, че анкерните болтове са високо над нас, прекалено далеч. На една гола скала вдясно и в от системата процепи, по която се бях изкачвал. Изглеждаше, че ще трябва да направим траверс от категория 5,11, за да успеем да стигнем до анкерите, да се закачим и да се осигурим. За това си казах – зарежи, а те я работа. Просто ще продължа нагоре, ще съчета я третото въже с и ще водя по двете без прекъсване. Носех 7 нула метрово въже, предполагах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 Покъсно късно открих друга схема на маршрута, която оценяваше последното въже на едно-едно и. Общо взето, ситуацията излезе извън контрол. Усетих, че стискам хватките прекалено силно от страх и несигурност. Манди пък не можеше да мръдна от около час насам, закачена на осигуровката си доста под мен, и вече започваше да ми подвиква окоръжителни коментари от рода на студено ми е. Страх ме е! Не може ли да слизаме вече? Ако можех да се закача на някой анкер и да се спусна от там на рапел, сигурно щях да го направя. Но не ми оставаше друг избор, освен да продължа да си проправям път нагоре с мъка. Не сложих нито една джаджа на последните едно, две тире, едно петма. Ако паднех тук, падането щеше да е дълго и опасно, някой от големите скали можеше да се откърти или да среже въжето. Страхът ми растеше все повече.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 В която се умях да пъхна останалия ми блекейлиан, събрах смелост и штурмувах върха. Движението бе много трудно от танар. Железен кръст и то хванат само с пръсти за мънички хватки. Бях в пълна безисходица. Седях на върха и осигурявах манди. Оставаше ми само един метър въже. Бях изразходвал. Останалите 69 м за последните две въжета. А и триенето беше толкова силно, че едва можех да го дръпна нагоре. Това бе най-страшното ми преживяване по време на катерене и тоне на фри-соло, а на обикновено катерене с въже. И всичко това заради импулсивното ми решение да пропусна един анкерен болт и заради невежеството ми относно трудността на последното въже. Ако изпадна в такова положение днес, би се справил значително по-добре. Но са повече инструменти със себе си.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 всичко ми се струваше напълно различно. Нямаше да изоставя катеренето. Просто щях да внимавам повече да не попадам в няколя, задънена улица, като последното въже на Наутилус. Полесно е да се каже, отколкото да се направи. На 6 септември 2008 година вече бях изкатерил първите м от стандартния северо-западен маршрут на Халфдуум. Но докато си проправях път през растенията и калните процепи скалата и се питах дали не съм се отклонил от маршрута на варианта за свободно катерене на Хигби Риксън, усетих, че ме грози опасността пак да попадна, за не на улица. Тревогата ми все още не беше прераснала в истински страх, но усетих достатъчно силно безпокойство, че да започна да внимавам повече. Поех си дълбоко дъх, съсредоточих се и обмислих възможностите, които имах. Казах си,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 както го наричам. Други катерачи в Йосемити са използвали този метод за измъкване от опасни ситуации. Сравнително често се случва и да спасят някого с хеликоптер, но на мен, слава богу, не ми се налагало да прибягвам до такива средства, освен при злощастната случка на връхта лъг, но онова не можеше да се нарече катерене. Да спра някого, на стоп на Халф Дум щеше да бъде наистина гадно, а да трябва да ме спасяват с хеликоптер още по-зле.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 Служих си пак лентата със слушалките на айпода и превключих на автопилот за следващите 150 мъкатерене по камината. Беше страхотно, мястото бе чисто и сигурно, движенията бяха приятно натоварващи извиване на гърба, сетеминг с краката, захват с цяла длан и пак от начало в продължение на десетки метри. Поддържах бавна, но стабилна скорост и се наслаждавах на преживяването. След което стигнах до Биг Сенди...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 Беше ми отнело около 2 часа, за да стигна до тук, и имах. Нужда малко да се отдъхна. Изядох блокчетата и изпих водата, за да не се налага да нося допълнителната тежест по предстоящите трудни въжета. Някой катерачи биха хвърлили и празната пластмасова бутилка, но винаги съм смятал, че е по-добре да не замърсявам ненужно, затова я пъхнах в задния си джоб. Не след дълго стегнах отново връзките на обувките си,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 Докато седях на Биг Сенди и се странях да се съсредоточа и надъхам за пасажа, който предстоеше. Почивките са нож с две остриета. Докато правиш фри соло, болката в краката и умората сякаш изчезват. След като спреш, за да се отдъхнеш обаче, се завръщат с пълна сила. Налага се да се отърсиш от тях и отново да си наложиш да продължиш. Следващите три въжета над Биг Сенди се наричат зигзагите, явно защото следват непрекъсната система от пукнатини и винкели, които криволичат насам натам. Оценени са на 5, 1, 1, D, 5, 1, 0, B и 5, 1, 1, I, но на мен винаги са ми изглеждали по-трудни. Може би това се дължи на големите ми пръсти, но стръмният, гладък винкел, в който се намира цепнатината, винаги ми се струвал по-близък до 5,12. Естетически погледнато, зигзагите нагледяват най-хубавото, което Йосемити може да предложи идеални, чистия гли и главозамайващо открито пространство. Докато внимателно катерех на Дюлфер нагоре по първото въже, обаче, нямах никакво време да се любовам на красивата гледка към долината. Катерех се почти като на сън. Знаех какво трябва да направя, опитвах се само да не се тревожа прекалено много за него. Не мислех за тежките въжета, които щяха да последват. Не мислех за плочата категория 5, едно-едно и навърха, едно въже над зигзагите. Просто продължавах да се придвижвам бавно и спокойно нагоре по стръмния вътрешенъгъл скалата, като се хващах здраво с пръсти. Пасажът на първия зигзаг ми се стори много по отколкото преди два дни сигурно защото вече бях упражнявал. Поредицата движения, докато не ги научих наизуст. Усещах всяка хватка сигурна и стабилна и дърпах нагоре много силно. Второто въже от зигзагите отлетя като вихър след поредица лувки, захват и спъхане на пръстите на ръката и на уморно диофериране. Чувствах се достатъчно уверен да се отпусна и да се насладя на преживяването. Преодолявах всяка криволица на едрата скала, чиято основа вече бе на почти 600 мъ под мен, а самата долина на 1200 м. Това въже без същинско удоволствие в сравнение с несигурните пасажи на Дюлфер под и над него. Така нареченото заклещване е още една от важните техники в арсенала на един скален катерач. Изненадващо е, че е било изобретено след толкова много десетилетия. Ако катериш вертикална цепнатина, широка между 5 и 13 см, но в нея няма ръбове, които да бъдат хванати с пръсти, можеш да използва захватка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 Слава богу, онова забележително парче скала, което минава хоризонтално под козирката, само на около 60 м от върха. Чувах шум отгоре и знаех, че там вече са се събрали доста хора, беше една наистина прекрасна утрин от късното лято. Лесният маршрут, Кейбълс, въжетата, от другата страна на Халфдуум е една от най-популярните планински пътеки в долината и завършва с 5-5 градусова плоска скала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 Която бях оставил в подножието на маршрута на 550 ма под мен, но така щях да падна с главата надолу. Участъкът завършва с тясна камина, която води към плочата на върха. Спрях за момент под нея, погледнах нагоре, за да видя дали не ме е видял някой, още не, и се залових с последната отсечка. Първите няколко движения са сравнително лесни, стъпките са хубави, а хватките сигурни.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 Около която спокойно можех да обвия пръсти и да приключа трудното катерене, но около 18 ма нагоре по въжето. Знаех и, че именно тази скална плоча е осуетила плановете на Хигби и Ериксън да изкатерят целият маршрут свободно. Наложило им се да използват изкуствени опорни точки, за да преодолеят това последно препятствие, така близо до върха. Това май трябваше да ме накара да се замисля по-сериозно.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 Редувах движения напред и назад, натривах с магнезието дясната, толявата си ръка и сменях положението на краката на тесните, несигурни стъпки, за да отпусна мускулите на прасците. Не можах да се насиля да пробвам да се доверя на ужасната, минимална стъпка, на която трябваше да упредесня си крак, за да успея да се вкопча в голямата, удобна хватка горе. Бях се забавил прекалено дълго в може би най-опасното положение на целия маршрут. Замислих се дали да не хвана карабинера и да си изтегля нагоре, би било нищо работа. От периферията на плочата горе се носеше смехът на нищо неподозиращите туристи. Навърха беше пълно с хора. Аз бях точно под тях, хванат в този капан, като в един личен над. Докоснах карабинера върха на пръстите си един-два пъти. Борех се с импулса да го грабна, но не можех да спра да си мисля колко глупаво би било да умра в този момент, след дълго, мъчително пада на 600 от има височина, когато можех да се измъкна от положението така лесно. Пръстците ми започваха да се претоварват. Знаех, че трябва да предприема нещо възможно най-скоро, защото от забавенето. Нямаше да има никаква полза, само щях да се изтоща.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 Въпреки, че скачването му е по-скоро маратон, отколкото спринт, Алекс завършва маршрута от 600 ма, т.е. 23 въжета, за немислимо кратко време – 2 часа и 50 минути. Днес, 7 години по-късно, още няма друг човек в целия свят, който сериозно да обмислял, камо ли да се найемал да изкачи стандартния северо-западен маршрут на Half-Doom Free Solo. Наред спороя е от коментари от изумени и възхитени катарачи на сайтове като на Alex получава множество искрени похвали от колегите, които биха могли да оценят мащаба на постижението му най-добре. Джон Лонг, един от първите господари на скалите, които младият Алекс чита за свой герой, заявява, не мога да се сетя за нищо, което да изисква по-силна концентрация за толкова дълго време, и то в положение, в което и най-малката грешка е въпрос на живот и смърт. От студио Сендер Филмс се свързват с Алекс и му предлагат да заснемат две 2 минутен филм, в който да разиграят събитията от соло-проектите му на Емунлейт Бътрес и Халф Дуум. По-късно, сам на скалата печели престижни награди на редица планинарски фестивали в Северна Америка и Европа и превръща Алекс от талантливката ръчознаменитост.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 и дори поставя под въпрос високата оценка на маршрута, 6 септември 2008 година. Сетант Северо-западен 1 едно-едноди. Соло 2 часа и 50 минути, и 2 часа и 50 минути по маршрута. Вариант хигби, заобиколих 5,10. Слабо на плочата. Накрая на бележката са надръскани тъжно личица и въпрос. Да опитам.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 През следващите години Алекс подписва договори и Слоа Спортови, Клифбар, Нингланд Робс и най-важната от всички компании Дана Орт Фейс, чието Dream Team включва редица звезди от света на катеренето и планинарството обект на завист от страна на всички начинаещи спорта. През 2014 година фирма Balwatch, която произвежда ръчни часовници на стойност над 2500 долара, пуска реклами на цяла страница с писание New York Times. На снимката се вижда Алекс, застанал на корни за Слава Богу на Халвдум, и надпис Няма въжета, няма защитна екипировка и няма място за грешки. Затова един надежден часовник, като тези на балуач е незаменим помощник във всяка истински трудна ситуация. Алекс рекламира продукта с оструумната фраза Часовник, за който си струва да изкачиш най-високия връх, въпреки че самият той никога не носи такъв по време на катерене.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 Останахме впечатлени от соло-проектите на Алекс по Роструми Аструман. Винаги се стремим да сме в течение с най-новите лица и постижения на катераческата сцена. А след проекта на Емунлайт Батрес Алекс категорично привлече вниманието ни. След това добавя, всички останали от бранша правеха филми за болдеринг или за спортно катерене. Това не ме вълнуваше толкова. Аз исках да заснема филм за...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 на югоисток от Дрезден диви кули от тъмносива скала. През първите две десетилетия на 20-ти век тук има група на устрашими мъже, чието общество е напълно изолирано дори от това на катерачите фалпите и които успяват да изкачат най-трудните скални маршрути света. Постепенно те развиват и свой собствен, специфичен стил, който се отличава с желязна етика. Американците и западноевропейците откриват района около Дрездене два в края на 60-те години и когато някои от най-добрите чужди катерачи премерват сили с тамошните маршрути, остават силно впечатлени и респектирани. През 2008 година, около 40 години по-късно, чистият стил на местните катерачи от източна Германия и Чехия все още господства на скалите. Единствените Джаджи Фелпските пясъчни планини представляват големи болтове хълки. Разположени на плашещо голямо разстояние един от друг до 30 минути клиновете, клемите и френдовете не са позволени. Единствените подвижни джеджи, които може да се използват, са плетените най-лонови въжени примки, които се напъхват в цепнатините техника, напълно непозната на американските, френските и швейцарските катерачи. И още по лошо или още по-хубаво, ако...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 за да усетят непознатите скали по лесно Боси крака. Другарите на Арнолд се отнасят към трудността на маршрутите с изумително нехайство и дори шеговитост. Един от тях заявява на английски с тежък акцент – ако паднеш, може да станеш легенда. Този епизод от «Острият край» достига до кулминационната си точка, след като американците вече са успели да преодолеят някой от класическите маршрути, но настояват да опитат и нещо по-новаторско, това е въпрос на чест. Събират се под един остър, вертикален планински храбет, маршрут, който дори местните професионалисти определят като прекалено опасен. Разговорът е почти злокобен. Алекс, облечен в суитчърт с качулка, досущ като затвореното хлапе от гимназията, което си спомня и почти на обълва дума. Но след това заявява тихо. Седим и си говорим колко трудно и страшно би било около час. По-добре просто да го направим. И така, Алекс застава на острия край. Отлично заснетото му катерене по ужасяващия хребет е придружено с гласове зад кадър спонтанните коментари на съотборниците му. Сидър Райт казва, на това място се колебае в продължение на 10 минути. Оглежда две метровата стена. Има вероятност да падне.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 Мортимър си спомня, Алекс се съгласи веднага каза, че много му допада идеята за видеозапис от онези стени. Логистичните проблеми обаче се оказват огромни. През пролетта на 2009 година от студиото вече са готови да заснемат участъците на Емун Лайт Бътрес, но по маршрута има още няколко групи, които го катерят по старомодния начин с множество опорни точки. За щастие всичките се потят ниско по първите въжета на стената. Мортимър и фотографката на екипа Селин Сеербо решават да се спуснат на рапел на около 120 му върха, да увиснат на паралелни въжета и да заснемат отблизо с камера и фотоапарат как Алекс катери горните въжета фри соло, така другите катерачи ще бъдат извън кадъра. Самият Алекс ще се спусне на рапел, ще свали седалката си и след това ще започне катеренето. Мортимър силно се безпокои за начинанието, в което е въвлякал Алекс. Ами ако падне и загине, тревожи се той, и то заради един филм. Не мога да си представя как бих живял с мисълта, че съм станал причина за такова нещастие. Снимачният екип също е притеснен. Когато се събрахме в Сепрингдейл вечерта преди снимките, всички бяха адски стресирани. спомня си Мортимар. Бяхме в една пицерия. Когато Алекс стан от масата, за да отида до туалетната, се спогледахме и признахме на глас, че се колебаем дали е добра идея да осъществим проекта. След това Алекс се върна и аз го попитах, сигура е ли си, а той почти избухна, ама че сте страхливи. Друго студио ли ще трябва да търся? Отсечките, които Алекс минава отново пред камерата, са двете въжета категория 5,12 ключовия вътрешен ъгъл, висок 55 минути Муртима разказва, беше студено. И ветровито. Маршрутът на Moonlight е невероятно открит и също толкова главозамайващ, в буквалния смисъл колкото и Нела не Капитан. Снимахме Алекс от едва около половин метър разстояние и внимавахме извънредно много да не трепнем дори с мускул, за да не го разсеем. Бояхме се да не изпуснем капака на някой обектив или да не съборим и на дребното камъче. Въпреки всички притеснения Муртимър и останалите от снимачния екип са напълно запленени от гледката.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 Мортимър си припомня, оказа се, че той си мислял на тях сигурно и мяцки скучно. Малко по-нататък Алекс пъха коляно в една цепнатина, заклещва го, пуска изведнъж и двете си длани от скалата и възкликва тържествуващо, без ръце. Няколко месеца по-късно, един малко по-различен снимачен екип, който включва партньора в режисурската работа на Мортимър Ник Розен и оператора Тим Кемпъл се събира,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 която разтърсва цялото американско катераческо общество, Мортимър и Розен се залавят с подготовката за Халфдуум с Алекс почти неохотно. «Нямахме никакво желание да се заема между роти или рискувани каскади», разказва Мортимър. «Щяхме да ограничим снимките до полесните въжета ниско долу, след което да се спуснем на рапел на няколко десетки метри от върха, за да заснемем как Алекс довършва зигзегите и минава траверса на корниза. Слава Богу!» Въпреки страховете и тъгата от скорошната загуба, сам на скалата се превръща във филм, от който лъха искрена любов и радост от катеренето. На места е дори шеговит, не би било преувеличено да се каже, че един малък шедьовър. Никой не би могъл да види тези кадри, дори вече да е гледал филма 4 или пет пъти, и да не почувства как ръцете му се изпотяват, докато Алекс изпълнява своя танц безвъже на отвъсната скала.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 Филмът изглежда точно като документална лента за два от най-смелите катерачески проекта на XXI век. За да се постигне контраст, филмът разделя кадрите от Емунлайт «E Батрес и Халф с сцена, в която Алекс развежда зрителя из минибуса, който се превърнал в негов дом, зад кадър се чува гласът на Рузен. Къниш ли момичета на гости често, а Алекс отговаря със звучен смях, ти как мислиш, изпосещение на родния му дом в Сакраменто? където майка му гордо показва всички корици на списания, на които се е появявал, докато самият той се свива от неудобство на заден план. Краят на филма също е забавен и лек, виждаме как Алекс си яде от купас. Клонка вместо с прибори и отбелязва, че прилича на някоя от първите шимпанзета, които са се научили да използват инструменти, както когато са вадили насекомите от мръвоняците с клечки. Именно това ни отличава от животните. Поднята той шеговито. Сърцето на «сам на скалата», разбира се, са зашеметяващите кадри на Алекс върху двете големи стени. От време на време се чуват коментарите на самишлениците на Алекс. Сидър Райт, един от най-добрите му приятели, заявява, когато се запознаеш с Алекс Хоналд, си казваш, ама че завея на образ. Докато не се качи на скалата. В този момент той буквално се превръща в друг човек, ловък, грациозен, напълно уравновесен и абсолютно не надминат способностите си. Джон Лонг, един от господарите на скалите, които участват в първото изкачване на Носенела капитан в рамките на един ден през 1975 година, се удивява на солото без екипировка, което Алекс осъществява на Дум. само за да си помислиш да направиш нещо подобно, се изисква голяма отдаденост на спорта. А за да го съществиш на практика е, за това си иска и невероятна смелост. Ник Мартино пък заявява: Ако питате мен, проклетият Хоналд би могъл да се катери и полоната. По време на кадрите от катеренето се чуват и коментарите на самия Алекс. Има сумати дребни неща, които трябва да следиш, коя поредица от движения трябва да направиш, кое след кое идва, но всъщност не мисля за нищо. Просто го правя. В друг момент пък казва,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 Кулминацията на филма пресъздава момента, в който Алекс прекарва 5 минути своя, личенът едва на 45 ма под върха на Half Doom. Но Морти Мари Розен не са си помислили да карат Алекс да минава отново през ужасяващата поредица от «Жалки смиринги» на плочата от категория 5,12 надкорни за «Слава Богу», където на 6 септември 2008 година се изправя пред съвсем реалната опасност да падне от 600 ма височина. Вместо това в. Филма Кризисният момент е преместен на самия корнис. Докато Алекс се придвижва внимателно настрани по стесняващия се корнис, с лице към пропаста и гръб към стената, той спира и се поколебава за момент. Гласът му обяснява зад кадър. Когато катеря соло, обикновено се старая да си сложа нещо като мислена броня. Може да се каже, че съм в зоната.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 от която завръщане няма. През май 2011 г. Насънал Диаграфик пуска статия за младото поколение таланти в Йосемити. Фотографът Джимми Чим прави копия на снимката и именно тя става корицата на онзи брой. В рекламата на часовници Балуач през 2014 г. се появява поредната версия на Алекс на Корниза «Слава Богу», която нагледява «Невероятните изпитания», пред които се изправят следователите на света. През последните две години този образ е възпроизвеждан многократно различни катера, че позират, докато на свой ред преминават скални издатини, на доста по-малка височина, плътно облегнали гръб към стената, прибрали крака и ръце, с непроницаемо изражение на лицето. Има и множество пародии, обектите заемат същата тържествена поза, застанали върху тоалетна чиния, хладилник, стълба и тем подобни. Мортимър коментира оригиналната снимка на Алекс на Корни за Слава Богу така. Има нещо в тази поза, което успява да внуши ясно дори на напълно начинаещите мащаба на онова, което правят професионалистите на големите стени. Усеща се уязвимостта на катерача. Сякаш Алекс се е изправил лице в лице със самия. Бог! Сам на скалата печели престижни награди на филмови фестивали от Телюрейт, Колорадо, до Тренто. Италия и Кендал Англия. Филмът е може би най-интересната е от всички прожекции на ежегодното турне Real Ractor, спонсорирано от Sender Films и от Нью-Йоркското студио Big Up Productions, и обикаля цялата страна като част от него през 2009 година. По това време турнето вече може да се похвали с изключително предана, макар и сравнително ограничена база от фенове. Благодарение на лентата Името на Алекс става известно в доста по-широки кръгове отколкото този на заклетите катерачи. Трудно може да се даде друг пример за млад атлет, който да се превърнал от неизвестна име в знаменитост от сравнително висок калибър едва за две години. Филмът е и основната причина популярното новинарско предаване «6 минути на телевизия CBS да заснеме профил», посветен на Алекс, и да го излъчи на 2 октомври 2011 година. По онова време Алекс е едва 26 годишен. Профилът във Фейсбук, който е регистрирал преди няколко години, изведнъж е залят същински порой от коментари и въпроси от напълно непознати хора. Както самият Алекс казва през 2010 година, наложи се да изтрия страницата си от Фейсбук. Стана същинска лудница, получавах по 20 покани за приятелство на ден. Някои хлапета, например, ми пишат с въпроси като, каква турбичка за магнези да си купя? От една страна, не ти си иска да игнорираш хората, но друга, какъв други избор ти остава? През септември 2009 година, преди Алекс да изтрие страницата си, 24-годишната Стейси Пиърсън отива да гледа филма, когато Рил Рак терминава през Тъксън. По това време Стейси работи като медицинска сестра в местната болница и се занимава активно с бягане на дълги разстояния, вече се състезавала в 4 маратона с най-добро време 3 часа и 25 минути. Както самата Пьерсън си спомня през 2010 година, никога не бях чувала за Алекс Хоналд. Един приятел ме покани да отидем заедно на турнето, но аз се колебаях до последно. Пристигнахме доста късно. Алекс беше само един от многото герои във филма, но си помислих – страшно готин човек. След като се прибрах от дома, отворих Google и открих, че има профил във Фейсбук. Написах му следното съобщение. Току-що гледах филма на турнето Рил Рактър. Не знам нищо за теб, но мисля, че си постигнал наистина страхотни, вдъхновяващи неща. Пирсън не получава отговор с дни, тъй като Алекс е заминал за Сибир за международна среща на катерачите. В крайна сметка обаче и кратко отговаря с кратко съобщение. Затова го попитах дали мога да го добавя като приятел, разказва Пирсън. Той прие.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 Най-накрая се оговорихме да се видим на видеочат. Беше доста напрегнат момент, аз бях нервна, а и той също, личеше си. Беше вдигнал качулката на суитширта си. Здравей, поздравиме той. Как си? По онова време Алекс няма сериозна приятелка, само няколко краткотрайни флирта, един от които с Браун, която десетилетия порано впечатлява катераческото общество.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 Той грабна една шепа тичешком и ги напъха в устата си. Така разбрах за най-голямата му слабост, поне по неговите думи, любовта към сладкото. Пирсън се връща в тъксън, а Алекс пристига две седмици по-късно, за да и кратко погустува за по-дълго време. По време на това посещение двамата имат възможност да се опознаят по-добре. Но след Коледа Стейси решава, че досегашната сегашната и кратко работа и кратко е умръзнала и напуска, за да постъпи като медицинска сестра в друга болница, в Далъс. Така започва. Двогодишен период, през който тя пътува из цялата страна и често сменя работните си места. Междувременно Алекс се катери в Йосемити. Двамата прекарват месеци половина разделени, след което Хоналд отива в Далъс за още едно продължително гостуване.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 Стейси е 29 годишна красива жена с светлокафява коса, поразителни си носиви очи и заразителна усмивка, а фигурата и кратко е стройна и изключително атлетична. На пръв поглед прави впечатление на тих и кротък човек, но стига да опознаеш малко, острата и кратко интелигентност и волевият и кратко характер си проличават веднага. Тя притежава сила на духа, която спокойно може да се мери с тази на Алекс. В началото на 2010 година.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 Тя обича да излиза често с приятели, но той все още се чувства неудобно в такива ситуации. От своя страна, Алекс смята Стейси за прекалено привикнала към градските условия и удобствата и се безпокои, че отдадеността и кратко на работата като медицинска сестра може да се окаже несъвместима с номадския му живот. Леките ги по този въпрос, които започват да се появяват в имейлите им, скоро се превръщат в постоянни подмятания. Над всичко това е надвиснала и опасността,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 Затова реши да се премести в Лос-Анджелис. Още не бяхме скъсали, но подозирах, че си е паднала по един друг тип в града. Когато отидох в Йосемити, се бях надявал да изкатеря нещо, което да си струва, но времето беше гадно, всеки ден валеше, всичко беше подгизнало. А знаех, че времето в Лас-Вегас е идеално. Затова реших да се опитам късмета на червените скали, огромния масив от пясъчни възвишения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 А когато човек се катери твърде дълго така, кожата на пръстите му се разранява и възпрепятства катеренето на по-дълги участъци. Затова вече бях изнервен допълнително да не говорим за притесненията ми около стей си. Израснах с разказите за катерачески приключения на Марк Туайт, познат под псевдонима Доктор Дум. Той бе известен със склонността си да размишлява за болката, разбитите сърца и житейското страдание стимули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 Дълбокото екзистенциално безпокойство се оказва отличен мотиватор. Ако не се лъжа, прочетох в един стар брой на списание Клаймин дълга статия, в която бяха изброени редица невероятни солови проекти, предизвикани от раздяла с близък човек. Беше изпълнена с разкази за емоционално съсипани мъже, заложили собствения си живот на карта, за да успеят да преодолеят най-дълбоките си лични сътрасения.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 Всъщност, често го определят като най-хубавия от хилядите маршрути в червените скали. Оригиналният се намира в края на каньона на и е дълъг 14 въжета, доста продължителен участък, право нагоре по огромната и вдлъбната като амфитеатър стена. Повечето хватки са малки, а трудността достига категория 5-1-2-B. Освен това пасажът е високо, пада се на 10-то въже. Премирното изкачване на маршрута се състои през 1973 година с помощта на голямо количество изкуствени опорни точки и е оценено на 5,9А. Класическата система за оценяване на катеренето с изкуствени опорни точки варира от А най-лесната степен до А. Първото свободно изкачване се случва през 1997 година и е дело на Лео Хънсън и Данне Макуейт. Бях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 Не ме оставяше на мира и накрая взех на обмислено решение. Майната му ще го направя, така или иначе. По целия път от Йосемити през Невада бях потънал в мисли за Стейси. Но откакто бях видял маршрута за пръв път, още от преди да се скатеря по него, Рейнбоул се бе загнездил дълбоко в съзнанието ми. От години мечтаях да изкача оригиналния маршрут Free Solo. И така, на 28 април се озувах на паркинга в Пайн Крик а стената бе надвиснала над мен. В ума ми се преплитаха множество объркани мисли. Вятърът се бе усилил и вече отиваше към Виелица, но въпреки, че не ми вдъхваше особена увереност, все пак бях благодарен, че куката ми ще остане суха и хладна, докато катере стената. Малко по-късно Стейси ми се обади по телефона, такмо му време. Проведохме един кратък, но приятен разговор. Тя потвърди плановете ни да се срещнем в тъксън,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 Вървях заслушан в чуроликането на различните птици и румоленето на потока, който минаваше през изпълненото седри камъни старо речно корито. Всички тези неща ми се струваха някак значими от обикновено и изведнъж усетих, че съм изпълнен с благодарност, задето имам възможността да си прекарвам толкова добре на такова красиво място. Трябваше да усетя, че чувствата ми излизат извън контрол. Не исках да поддържам при повдигнатото си настроение. Докато с може би, дори до самия край на маршрута. Съсредоточих се върху това, колко вълнуващо ще бъде катеренето, колко силно копнаех за предизвикателството и колко красива беше природата около мен. Азад, Всичкото това въодушевление се таеше и надеждата, че може би и може би. Настей си наистина и кратко показа мен, и че връзката ни ще тръгне по вода.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 Знаех, че именно това ще ми донесе истинско спокойствие сложните движения на трия на повинкелите от категория 1 едно и дюоферът от категория 12. Влязох в крачка след едно-две въжета, както обикновено, но щом веднъж на брахинерция, наистина се успокоих. Продължавах плавно все по-нагоре и преодолявах ъгъл след ъгъл с лекота. Идеалните, плоски ръбове, които се появяваха тук там, бяха същинско удоволствие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 За щастие този момент на униние не продължи дълго. Скоро стигнах до... Десетото въже, на което се намираше пасажът на маршрута. Намирах се на около 230 над земята. Придвижвах се на триене нагоре по този винкел, като използвах за опора малките бразди в пясъчника. Изведнъж ме осени прозрение какво трябва да направя, за да преодолея пасажа.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 Можеше да се спусна обратно надолу до корни Корниза над дъгата, да мина стръверс надясно и да завърша стената по заобиколния вариант на Суимбоу, който е два категория 5,10. Но не бях в настроение да се отказвам от започнатото. Проучих ситуацията, върнах се надолу по браздите, после си скатерих обратно и така 4-5 пъти. И дума не можеше да става да подскоча към хватката. Ако не успех да е хвана,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 че никой не е използвал това място като хватка. Най-накрая се облегнах с цялото си тегло на лявата ръка, опрях противоположното ходило на стената на ъгъла и се издърпах нагоре. Захватът ми в дупката бе устойчив и ми помогна да сграбча голямата хватка с другата ръка. Колкото и да странно, докато изпълнявах движението, изпитвах на страх, а единствено спокойствие. Следващото въже беше категория 5,12 се катереше на дюофер. Мислех, че ще е значително полесно от предишното, но си имаше доста тежки елементи. Момент спомислих си. Тази част не би трябвало да е чак толкова трудна, а и сега вече нямах възможността да се спусна обратно долу, защото просто нямаше как да се справя с дупката преди ядрата хватка. Но запазих присъствие на духа и довърших катеренето на дюофер. Последните две въжета минаха почти неусетно. Най-накрая се почувствах напълно загрял и се катерех с лекота. Но щом се изправих на върха, велицата едва не ме събори. Докато катерех стената, бях на завет от вихрушката, но тук изпитах пълната и кратко сила. Когато човек катери фри-соло, спускането на рапел, естествено, е невъзможно, нали няма въже. Свих се в една малка пещеричка върха и смених падрилите си с обувките, които бях използвал за подхода, носех ги в раницата на гърба си заедно с малко вода и храна. Спусканията от Емунлет си и Халф Дуум бяха минали спокойно и рутинно по пътеки, които множество планински катерачи използваха всеки ден. Не ме затрудни да ги премина бос. Слизането от Рейнбол обаче беше направо отвратително поредица от технически участъци по гладки песъчникови плочи чак до Варовиковите планини на запад от червените скали, Пригорния басейн на канюна Оук Крик. Оттам пък надолу чак до Оук Крик, широк кръг около върха, до който се стига по Рейнбоуол. Цялото начинание е много натоварващо, особено заради техническите участъци. По време на последвалия поход. Обратно към минибуса ми през пустоща се чувствах като зомби, не ми беше останала никаква вода, храна или енергия. Вървях сякаш до безкрай.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 Цялото преживяване ме беше изтощило емоционално. Непрекъснатият вой на вятъра, задушаващата горещина, гладът, жаждата и психическата умора ме натоварваха и ме караха да се чувствам уязвим. Щом стигнах до минибуса, първата ми работа беше да проверя дали Стейси ми се обаждала на мобилния. Имах спомен за някаква бегла оговорка да се чуем по-късно. Надявах се да ми е оставила съобщение. Но знаех, че не. Не се изненадах, когато установих, че нямам пропуснати обаждания. Приех това като знак, че не е особено от връзката ни в момента. Сандвичите, които си бях приготвил, пооправиха настроението ми. Планирах да изкача втори маршрут Соло след обед, за да мога да свърша за един ден всичко, което исках в червените планини, и да продължа към същинската ми цел тъксън. Бях доволен, че съм преодолял Rainbow Wall соло. Може би не беше добра идея да продължавам скатеренето в същия ден, но вече бях решил, че искам да направя повече. Планът ми беше да изкача с Олуй, принца на тъмата маршрут категория 5,10, дълъг 7 въжета, който минава през гола на вид стена на блек уол. След това щях да се спусна скатерене по друг маршрут категория 5,10, мечта за диви пуйки. Който се слива с...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 по-скоро просто нямах търпение да се свърши. Щеше ми се вече да съм се обратно в минибуса на завет от брулещия вятър. Продължавах да се придвижвам с мъка нагоре, не бях успял да вляза в ритъм. Краката ме боляха все повече, но така и не достигнах до някоя достатъчно широка и удобна площадка, където да мога да оправя есепадрилите си. Докато стигна до края на маршрута до голямата издатина, където. Принцът на тъмата се слива с «Мечта за диви пуйки» вече бях на мразил ненавиждах вятъра и не исках нищо друго, освен да се прибера вкъщи. На скалната издатина си свалих есепадрилите за малко и поразмърдах схванатите си пръсти. Не се огледах наоколо, не се възхитих на удължените сенки, които танцуваха изпостоща, просто останах вторачен в краката си в очакване на слизането. Спуснах се надолу по «Мечта за диви пуйки»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 Всеки аспект от истинския ми живот, включително и Стейси, изглеждаше някак по-маловажен. Единственото, което наистина имаше значение, беше да успея да се добера до някоя местенце и да хапна нещо. И може би да поспя. Същата вечер с няколко приятели отидохме да вечеряме в Лайе Вегас. В туалетната на ресторанта измих ръцете си за първи път, откакто бях поел нагоре по маршрута, и установих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 На следващия ден се върнах в Дала със са самолетна теория, за да помогна на Стейси да опакова багажа си и да се премести в Лос-Анджелис. Но всъщност го направих, за да спечеля отново по някакъв начин. Общо взето, беше все едно я охажвам за първи път. И нещата потръгнаха. За известно време. Два месеца по-късно скъсахме за първи път. Глава 4 Пътешествия около света Алекс постига забележителния си успех на трите маршрута в червените скали в същи изчистен, самостоятелен стил, в който преодолява и предизвикателствата на Емунлайт Батрес и Халф Дум. На проектите му на Рейнбуол, принца на и е мечта за диви пойки отново няма свидетели. Само хората, с които разговаря по обяд същия ден, имат някаква представа, че се готви да извърши нещо забележително. Но малвата се разпространява бързо. Ветеранът от Йосемити Питер Хан, който впечатлява колегите си в началото на 70-те години с премиерни свободни скачвания и соло катерене на класически маршрути, за които използва сложна система за самосигуровка. Публикува на http2.001.com информация за постижението на Алекс в червените скали на 12 май 2010 година.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 Бих бил поспокоен, ако соло-проектите му бяха подцепнатини, а не по малки опори на иначе голи стени. Едно е сигурно, коражът му е направо невероятен. До този момент в кариерата на Алекс проектите, които печелят най-много слави признание, винаги са се падали в четни години Емунлайт e Батрес и Халф Дум през 2008 година. Рейнбол през 2010 година и много други забележителни скачвания през 2012-2014 и година Алекс е наясно с този модел и започва да нарича нечетните години – периоди на стабилизиране. През април 2009 година, например, Алекс се присъединява към екипа – поел към Кинабалу, най-високия връх в Борнео, на 4094-ма надморска височина. Най-ликият маршрут към Кинабалу е пълна с туристи пътека. Но планината всъщност представлява гигантски гранитен монолит, който се извисява над гъстата дъждовна гора. Някои от най-ранните следователи се изгубват с джунглата, преди изобщо да успеят да стигнат до подножието, и дори в наши дни на балу има недокосвани от човешка ръкастени предизвикателство за най-смелите катерачи. Пътуването се осъществява по идея на Марк Синут. 39-годишният по това време Синот е опитен планински катеръч с рекорден брой смели премиерни. Изкачвания на трудни маршрути по целия свят До 2009 година той вече се усъвършенствал в изпълнението на поръчки от списания, съчетано с издействане на спонсорство от подходящи компании, обикновено Дена Фейс, и по този начин успява да предприеме най-различни пътешествия до най-отдалечените точки на земното кълбо. Екипът му включва някои от най-дръките звезди на Американското катерене. Към проекта му в Борнео, по поръчка на Менес Джирнал, се присъединяват Конрад Анкър, който открива тялото на Джордж Малари на Еверест през 1999 г., фотографът Джимми Чин, филмовият продуцент на Остурк и Кевин Тул и четиримата са ветерани от множество следователски експедиции. Анкър, който е назначен за капитан на отбора на Дена Face, Фейс,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 Известна с кратките, стръмни участъци с катерене по цепнатини. Това означава, че не може да освободи карабинери, които да използва по многото различни начини, необходими в планинското катерене. Затова ми се наложи да махна екипировката от инвентарника му, за да започна от начало. Алекс ме попита, какви ги вършиш, а аз му отговорих, тук няма да стане така, човече. Според син от Алекс, не желаеше да използва въжена примка, която се закача през рамото от дългите найлонови клупове, които намаляват фрикцията, като пренасочват въжето на катерача, прокарано между различните точки с джеджите. «Как ще предотвратиш фрикцията при това положение?» попитал го синот. «Просто пропускам някои точки», отговорил Алекс. С други думи, докато води, опъва въжето на по-дълги разстояния между джеджите, с което рискува по-дълго падане. Не обичаше да използва стопери, по-малките модели клеми. Каза ми, не ми трябват такива простоти. След това обаче стигна до едно място, където имаше само съвсем мънички цепнатини, и каза, наистина нищо друго не влиза. До тогава беше живял с иллюзията, че катеренето навсякъде по света е като в Юсемити, а там изобщо не се налага да използваш голяма част от хитростите и похватите на планинското катерене. Въпреки тези особености в характера на младия му колега Синот признава със Алекс наистина направи някои просто жестоки неща, главно като водач по дълги и високотехнични маршрути с минимален брой джиджи. Духовитата статия, която Синот изпраща за мартенския брой на МНС Джирнал през 2010 година, започва с описанието на сцена в подножието на стената. Безценната размяна на реплики в нея унагледява идеално иллюзията, че...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 Нарочно ли? Може да се каже. Но когато Алекс повежда нагоре по ужасяващия пасаж на маршрута, почти без никакви джеджи, преди двамата да се настанят да бивакуват на портативната платформа, която окачват над пропаста, Синът възхвалява способностите на гениалния си колега. Два часа по-късно той достигна нишата под малкият таван на около 45 над мен. Без съмнение беше един от най-добрите водачи, които някога съм виждал в действие. Конрад Танкър беше прав. Научих много от Хоналд. Тойто принесе за експедицията по начин, който никой от нас не беше очаквал. Всяко зашеметяващо спускане, всяко нечовешко набиране, дори всяка грешка като начинаещ, всичко това възроди у нас страста към спорта, която изпитвахме на неговата възраст. Най-малкото показа ми, че страста си е още там. По късно вечерта... Когато се настанихме спалните чували на портативната платформа, Хоналд каза, че иска да ми сподели нещо. Знаеш ли, чувствам се като някой слабак, призна той. Защо? Току-що се прояви като най-жестокия водач, когато някога съм виждал, отговорих му. Знам, каза той, но се чувствах прекалено оплашен. Не трябваше да ме е страх толкова. Конрад Анкър беше един от първите ми ментори. Възхищавах му се от край време не само заради страхотните проекти, като например по «Перката на акулата на връхмеру в Хималайте, или пък премиерните му изкачвания заедно с Алекс Лоу на дивите «Непристъпни коли в земята на кралица модна Антарктида, но и заради начина му на живот». Конрад се самоопределя като «Будист и непрекъснато проповядва и практикува добрина към околните и стремеж към опазване на природата».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 Старата школа твърде строго за вкус ми. Така беше, например, докато водеше на едно въже плацки рунлива скала хлъбави, но устойчиви хватки и стъпки навсякъде. Беше около 5,7, но той реши да използва изкуствени опорни точки. Дори вкара един болт със средал. Отнемо сума време, докато мине въжето. Казах му, човече, това нещо е 2,5,7.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 Големият проблем на кинабало е дъждът. Прекарахме около седмица в катерене на ниските части на стената, преди да се опитаме да преодолеем целият маршрут и да оставим лагера в подножието за гърба си. Още на втория ден от север се изви страхотна буря. С Марк се настанихме на портативната платформа, а Конрат се опита да продължи нагоре по маршрута.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 Като новобранец остана най-гадното място. Трябваше да опъна под нея хамък, като го закача за аглите и кратко, и да се настаня така в една страшно неудобна поза. Водата къпеше през основата на платформата право върху мен и спалния ми чувал. Общо взето, прекарах цялото денонощие, седнал в локва. Нямаше проблем, стига да не мърдам и разплисквам на събралата се вода в хамъка. Четях...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 Марк ме покани на следващия си финансиран от медиите и спонсорите проект и следователска експедиция до една недокосната от човешко присъствие пустиня, пълна със странни скални кули и ярки, северо-источен чат, Африка. Беше планирана за ноември 2010 година, съгласих, се без капка колебание. Марк бе открил пустинята Енеди чрез щателно търсене и взиране в редица сателитни снимки. По време на предишна експедиция в Камерун той започнал да се пита какви възможности за не би могъл да предложи чат, който граничи с Камерун на Северо-Исток. Гражданската война в Судан бе довела до беженска криза там и бе превърнала държавата в негостоприемно място за чужденци от Запад, но Марк си пада по такива предизвикателства. Знаеше, че наскоро са се провели редица експедиции в планината Тибести, близо до северната граница на Чад, но много по отдалечената пустиня Енеди, изглежда, не беше изследвана до тогава. А от сателитните снимки ставаше ясно, че скалните формации там са направо зашеметяващи. Марк реши да раздели екипа на две групи по трима. Тримата души, които наричаше своя медиен екип и чиято основна задача беше да заснемат ти.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 Бяхме се катерили заедно един-два пъти във Великобритания, но не го познавах особено добре. Въпреки това усещах, че отношението му към катеренето е много по-сходно с моето, отколкото това на планинските катерачи от старата школа, с които бяхме пътували в Борнел. През 2010 година той също вече бе получил спонсорство от The North Face. Енеди, която в момента е рядко населена, някога е била пълна с полуномадски племена животноводи.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 Някой, от които датират чак до 5000 години и Пъръхара пристигнахме в Джамена, столицата на Чад, средата на ноември. Една от нещата, в които Марк наистина го бива, е да урежда логистически пътуванията си в държави от Третия свят. За тази експедиция бе наел един италянец, който пребиваваше в щатите, на име Пиеро Рава. 66-годишният Рава притежаваше туристическа агенция която бе специализирана в фотоекспедиции до труднодостапни места като Енеди. Самият той беше ветеран на Планинското катерене и бе участвал в смелата италианска експедиция до Серо Торе в Патагония през 1970 година. Един друг италианец, Чезаре Майстри, твърдеше, че е достигнал върха през 1959 година, но партньорът му, австриецът Тони Егер, бе загинал по време на спускането им заради лавина, която го отнесло от стената. Много катерачи се съмняваха в истинността на думите му и днес вече се приема, че това измама и майстри и егер дори не са се доближили до върха. Членовете на италианския екип от 1970 година бяха стигнали на около 200 му от върха. Ако бяха успели да довършат маршрута, това щело да бъде премиерното му изкачване. То обаче е осъществено 4 години по-късно от екип,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 Отправихме се на път от Нджамена в един лендрувър и две Тойоти, лендкрузър. Енеди се намираше на около 1000 километра по права линия, но се наложи да заобикаляме, така че пътят се удължи значително. В статия, посветена на експедицията, Марко писва сюрреалистичното ни пътуване последния начин. Пътувахме по единствения асфальтиран път в чат от няма и час, когато пиеро направи неочакван рязък завой към пясъка. Предположих, че ще спрем, но той просто насочи колата на североисток и продължи да кара и така през следващите 4 дни. Понякога се ориентирахме по отъпканите в пясъка следи, а друг път минавахме през участъци, които сякаш никога не бяха виждали превозно средство. Единственият начин да се придвижваме по местата с поситен пясък беше да караме сблизо близо 100 км час, като на моменти едва запазвахме контрол над колата. Когато спирахме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 която водеше другите две, иначе попадаш в задушливия облак пясък по дирите и кратко, който сякаш успяваше да проникне във всяко отверстие на тялото. Тък му започваше зимният сезон и температурите варираха от 30 до 35 градуса през деня. През лятото, както Пиерони обясни, достигат до 60. Останалите от отбора убиваха времето през монотонното пътуване, като се опитваха да спят или пък се отнасяха в мисли.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 а дните, прекарани в пътуване до и от Енеди. Образите на децата, които налагаха магаретата, за да ги накарат да носят водата побързо, бързо на мъжете, които яздеха камили през наобятната пустуш, и на хората, които работеха по цял ден, за да превърнат кълта в тухли, се бяха запечатали на ярко в паметта ми. Станах свидетел на начин на живот, коренно различен от всичко, което някога бях виждал на едно напълно непознато място.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 От известно време, докато пристъпя към действие, но тази идея се зароди в онзи момент. Към края на четвъртия ден в далечината забелязахме скали. Откакто тръгнахме от джемена, не бяхме виждали дори хълм или възвишение. Изпълнихме се с надежда и ентузиазъм. Всички се питахме, дали от тази скала ще излезе нещо? Веднага, щом се приближихме достатъчно, спряхме... Изкочихме от колите и буквално се затичахме към най-близките формации. Пиеро вече ни беше казал, че колите и ярките са от пясъчник. Но дали ставаше въпрос за чист, твърд пясъчник, като в червените скали в Невада, или за рунлив, като във Фишер Тауърс Фюта? За наше изумление обаче открихме, че пясъчните скалифе не диварират от ужасни до направо отвратителни. Нямаше нито един хубав участък.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 Подсеняване на собствените постижения. В статията си, посветена на пътуването до чат, синът пише следното. Дочух някакъв шум зад мен, обърнах се и видях, как Хоналд се появява и зад камина на около 12ма височина от подножието на една от кулите без въже. Над него имаше надвесена пукнатина, която той премина, като пъхна длан и се захващаше в нея, след което протегна крака в страни и излеза от камината. Пълзаше нагоре бързо и ловко като змия и скоро вече се прехвърляше на тръба на върха. Струпа малка купчинка камъни там, след което се спусна надолу по една надвесена скала. Докато слизаше обратно, няколко от хватките и стъпките под ръцете и краката му се откъртиха и едва събрах сили да продължа да го гледам. Покъсно ми призна, че спускането се оказало по-трудно, отколкото бил очаквал.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 която минаваше по долната и кратко част, нямах никакво желание да се катеря по такъв ужасен терен, цепнатината беше прекалено широка. За да можеш да се захванеш с пръсти или юмрук както трябва, но недостатъчно широка, за да пъхнеш краката или горната част на тялото си, Хонал, обаче явно беше много ентусиазиран. След като стигна на 3 метра от земята, той се засили и се пресегна към една хватка с размерите на баскетболна топка, която мигом се разруши на парчета право в лицето му и го накара да загуби равновесие. Като видя обаче, че маршрутът му се опъва, Хоналд веднага взе твърдото решение да го покори. Личеше си по изражението на лицето му. Скочи! Обратно и прекара повече от час в борба нагоре, настрани и надолу по отсрещната страна на цепнатината. Премина хоризонталната част като висеше с главата надолу и заклимваше ходилата си в широката арка. Това беше най-гъдният маршрут, който съм катерил в живота си, възкликна той задъхано, когато се върна при нас целият покрит с спрах и прилепова пикня, но на лицето му грееше широка усмивка. Толкова щастлив не го бях виждал през цялата експедиция. Четири години по-късно, обаче мнението на синод за това Соло се променя и той започва да говори за него с резерви, граничащи с одобрението. Когато бяхме в чат, Алекс поемаше рискове с лека ръка. Беше прекалено уверен в себе си. Онова, което направи на първата кула, беше просто потрясаващо. Докато се спускаше надолу, три от четирите му опори се разрушиха под ръцете му, и в един момент висеше само на една ръка. Какви, подяволите, ги вършиш? Попитах го, когато се върна долу. Той не ми отговори. Явно не искаше да признае, че може да е допуснал грешка. Но според мен Фенеди Алекс беше накосъм да падне. Да, чувал съм тези коментари, но само от втора ръка. Мисля, че се стреснаха така заради собственото си убеждение, че ако ще катериш фри соло, то трябва да бъде навече познат маршрут, който си катерил неколкократно преди това, за да няма неприятни изненади така, както аз бях направил на Емунлайт Батрес. Фри солото по стена която никога не си докосвал, особено ако е рунлива и ненадежна, може да изглежда прекалено безразсъдно. Но скалата, която катерих Соловчат, не беше толкова трудна, може би категория 5,7. А колкото до да опорите, които се строшиха по време на слизането ми от първата кула, Марк е в грешка. Да, стената беше надвесена и аз се бях хванал за две големи хватки от глина, категория 5,5. Стъпките и по двата ми крака поддадоха, но не беше трудно да продължа да се държа с ръце и определено не е имало момент, в който да висе на една ръка. Веднъж соло маршрут в Юсемити, наречен Кралските арки, когато на едно въже категория 5.5 и 5 голямата хватка, за която се държах, се измъкна от скалата. Тялото ми се люшна назад, но с да сграбча хватката, да напъхам обратно на мястото и кратко и да възстановя равновесието си. Беше страшно, но и вълнуващо справих се като на магия. Но магията е лесна на категория 5,5, на категория 5,11 не толкова. Катерихме се в Енеди в продължение на 10 дни. Лошото качество на пясъчник означаваше, че болтовете, както и цялата ни екипировка всъщност, нямаше да ни свършат работа. Това обаче направи катеренето повълнуващо. Марк и Джеймс сериозно се тревожеха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 И в крайна сметка това несъответствие между действителността на Запада и Африканската пустиня ме накара да преосмисля собствения си начин на живот и да насочи усилията си към подобряване на условията на унези, които не са имали късмета да се родят в страна като моята. През ноември 2010 година, когато Алекс заминава за чат, двамата си отново са заедно. Предстоят обаче няколко раздели. Четири години подсно Алекс коментира връзката им така.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 Но от мисълта да отглеждам дете направо ми призлява. Може би има нещо общо със собственото ми детство, но не ми се иска да задълбавам в този въпрос. Стей си не обича да се шегувам със смъртта си. Понякога казвам нещо от типа на по-добре се постарай да оцениш компанията ми, докато все още е има. За мен това е просто майтап, но тя мрази да говоря така. Знам, че вярва в способностите и преценката ми, и не мисли, че ще падна.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 Достигна до това прозрение през 2014 година, когато го интервюирах за статия за майския брой на списание Аутсайт и му прочето ходка си от онова, което беше споделил през 2010 година. Ето един пример. През 2010 година Алекс нарича предстоящата си поява на събитие в Северна Каролина в качеството си на рекламно лице на The North Face – пълен фарс. След това добавя – тези неща са просто някакви комерциални глупости. Речта, която го ангажира да изнесе по време на фестивала за планинарско кино и литература в Банф, е «Страшна досада». Е, не е толкова злее, но все пак това е загубено време, през което можеше да се катеря. Сигурен ли си, че искаш да включа това в статията, попитах го. Защо не? Отговори той. Не те ли притеснява евентуалната реакция на домакините ти от Банф? Алекс свира мене. Просто казвам нещата така, както ги виждам. Може би един ден ще си изпати от това, но тогава просто ще спра да говоря с хора. Някои от другите му изказвания от 2010 година звучат като небрежно фукане. Мда, заявява той, адски много ме биваше в гимназията. Направих някакъв тест в началото и ми казаха, че резултатите ми са били на ниво гении.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 той беше много учтив и много внимаваше за собствената и чуждата безопасност. Сега по-скоро би ви се присмял, ако предложите някакво обезопасяване. Преди около година се опитвах да водя по едно въже, но все падах. Алекс се обърна към мен. Човече, какъв ти е проблемът, подяволите? Това е два-пет, едно-три. Може и да го е казал на подбив, но доста ме засегна.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 Покъсно и кратко посветиха един много интригуващ филм, наречен «Скълното момиче», а и катерихме заедно в Южна Африка за друг филм «Мечта за Африка», чиято премиера се състоя през 2015 година единственият проблем с експедицията в Нюфундленд беше лошото време. Оказа се, че сме случили на период, в който валеше почти непрестанно. За да убия времето, започнах да си водя нещо като дневник. Ето няколко откъса от него, от 10 дни насамвали с кратки прекъсвания и всичко в маничката ми палатка започва да подгизва. Всъщност аз извадих късмет в сравнение с останалите, чието палатки бяха повредени или напълно разрушени от ужасната ви хрушка, която си извиснощи. До този момент успяхме да изкачим един единствен маршрут, апрес. прес. Останалото време само си седим по дъжда, обзети от мрачно настроение. Е, ако трябва да съм честен, мрачен съм аз, останалите си говорят, пият и се забавляват, доколкото могат. Преди да тръгна на тази експедиция, се чувствах в отлична форма бях изкачил първия си класически маршрут категория 8 b 5 1 4 а както и няколко други потрудни спортни маршрути. Тък му бях приключил един страхотен сезон в Йосемити, където бях изпълнил много солови проекти, с които се гордеех. Изглеждаше, че всичко върви по вода, но през цялото време, докато киснех в мократа палатка, си мислех само за това как си губя времето и как физическата ми форма се влушава всеки изминал ден. Можех да бъда някъде другаде, където и да било по света и да се катеря. А вместо това бях принуден да седя под дъжда и да се чувствам все по-потиснат.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 Но аз тък му идвах от долината и усещах, как губя форма всеки изминал ден. А онова място беше просто ужасно мокра, хлъзгава гранитна стена, безинтересни участъци и на всичко отгоре ниска. Полоша дори от онези тулами. Със същи успех можех да отида там, да катеря същата категория стени и да ям пица всеки ден. Нюфундленд просто не беше толкова готино място. И Изобщо не беше... Бъдещето на катераческия спорт. Колкото това, че съм бил мрънкало, не мисля, че е честно да нарочва мен, при положение, че всички бяха унили и отекчени до смърт. Ходех на походи, когато можех, но заради мъглата това често беше невъзможно. Можеше да се загубя много лесно, беше трудно да се открие дори отходното място, което се намираше на около трисет м от лагера. Все пак признавам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 Същност, по-силен мотиватор, от каквото и да било медийно внимание за мен би била няколя готина мацка в подножието на маршрута, която да впечатля. Въпреки, че тя надали ще може да направи разлика между категория 5,10 и категория 5,13. Но независимо колко е готина, ако сме застанали в основата на Ела Капитан, например, и тя ми подхвърли, защо не искате рищова соло, отговорът ми би бил за нищо на света. Един друг пример.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 Но това не е единственият вид катерене, от който се интересувам. За мен поредиците от проекти на големи стени, особено в Йосемити, бяха не по-малко вълнуващи. А 2012 година се очертаваше като още една много важна година за мен бях планувал множество скоростни поредици от големи стени, както с партньори, така и соло, по някои от най-епичните маршрути в Северна Америка. Глава 5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 Така, например, още никой не се е опитвал да се изкачи фри соло, по който иде от маршрутите на Ела Капитан. Едно от най-забележителните събития в историята на долината се случва през 1975 година, когато трима от господарите на скалите, Джим Бридуел, Джон Лонг и Били Уест Бей, стават първите катерачи, успели да изкачат нос в рамките на един ден. Носът е първият маршрут искачван някога на Ела Капитан през 1958 година, сцената на чудовищно усилия продължили 47 дни от легендарния Уорен Хардинг и група негови самишленици. Бридуел, Лонг и Уестбей, които се катерят основно свободно, преодоляват маршрута за около 16 часа. Има една известна снимка на триото, заснета на поляната в подножието на Ела Капитан след края на катеренето. За да успее да хване както планината, така и тях самите в кадър, фотографът явно е трябвало да се наведе до коленете на катерачите. Озия ъгъл им придава самоуверено, почти високомерно излъчване като богове, които гледат от високо на просто смъртните. От устата на Бридуел и Лонг стърчат цигари. Облечени са като хипари в свободни жилетки и широки ризи, но със същи успех биха могли да минат и за рокери. Когато отидох в долината за първи път, почти 30 години след онова бележито изкачване да се искатериш по «Нос в рамките на един ден» все още се считаше за сериозно постижение. През 2010 година успях да го направя три пъти, като си партнирах с Уели Штек. Бяхме обсъждали евентуално да се опитаме да подобрим рекорда за скорост, който по. Онова време, принадлежеше на Ханс Флорин и Юджи Хираяма, бяха преодолели маршрута за невероятното време от 2 часа, 37 минути и 5 секунди. Но не ни се получи. Вместо това в началото на юни същата година реших да предприема сериозната стъпка да изкача нос соло отново в рамките на един ден. Както споменах и порано, все още никой не се е опитвал да изкачи маршрутите в Ела Капитан Фри Соло.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 Сълът е на Ела капитан, един от най-известните маршрути там, наредс «Носа след 6 дни човешки усилия». Използва комбинация между възъл, прусик и самохва джумър, най-популярния по време модел, за да се осигурява. Невероятното случай е, че той не е имал абсолютно никакъв предишен опит с големите стени. Не познавам Хаан лично, но мога да си представя колко вълнуващо е било това начинание за него.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 Да на 6-0 въже беше доста висока цена за сигурността ми, особено при положение, че щях да го използваме едва 2-3 пъти, но се съмнявам, че щях да успея да мина маршрута без него. През повечето време се катерех Солус Дейзи. Дейзи Чейн представлява найлонова лента, малко по-дълга от една ръка от рамото до пръстите, с 12 малки клупа, разположени на равно разстояние един от друг. Единият се оставя здраво закачен за седалката.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 че само здравите хватки и стъпките задържат да не паднеш. Въпреки, че през 2010 година вече бях изкачвал Half Doom и е Moonlight Butters Free Solo, това соло изкачване на нос ми се струваше като много сериозна стъпка напред. Гордеях се с бързината, с която се справих, цялото изкачване ми отне само 5 часа и 50 минути. Но през онзи сезон имах още по-грандиозни планове за Юсемити.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 в пресата и в интернет се опитаха да ни изкарат съперници. Застаряващият гуру и младият ентусиаст, който застрашава мястото му в катераческата иерархия. Така или иначе, след като изкачих Нос-Суелищек през май и юни 2010 година, успях да науча движенията доста добре. Освен това смятах, че стандартният северозападен маршрут на Халфдуум би трябвало да се окаже доста лесен. Ако използвам дейзита да за осигуровка на потрудните места онези поредици от движения, които ме бяха изплашили преди две години, когато се бях катерил по маршрута Фри Solo. През късния следобед на 21 юни се запътих нагоре по дългия подход към подножието на Half Doom, където планирах да бивакувам и да започна призори. Но явно не бях преценил добре времето, което оставаше до изгрева, и се събудих още в 4 часа и 45 минути че сутринта.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 По средата на първото въже смени хубувките си се, се падрили, метнах якето и челника си долу и превключих на вълна катерене. Бях взел малка раница, в която носех хубавките си, храна и вода. Знаех, че ще трябва да се погрижа да остана добре хидратиран и сит. Очертаваше се дълъг ден. Самото катерене мина спокойно. В сравнение с фрисолото преди две години, маршрутът ми се стори стандартен, особено като си има предвид, че използвах линиите с болтове, за да избегна трудните участъци за свободно катерене. Бяха същите, които трябваше да избегна по време на катеренето през 2008 година, за да запазя фри солото си чисто. По-нависсоко Понависоко изкатерих камините, като окачи храницата си на едно от дейзитата. Единственият момент, когато трябваше да внимавам наистина много, беше на зигзагите, които изкатерих с помощта на дейзитата.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 Приятно е да получа нагледно доказателство, че съм успял да подобря предишните си резултати на някой маршрут. Удовлетворяващо е да знам, че ставам все побърз. Спуснах се от върха на Халф доум към Мирър Лейк, където порано бях скрил едно колело и го подкарах обратно към минибуса. Стигнах до поляната пред тела капитан около 10 часа сутринта. Там прекарах известно време. Въ. Пренареждане на инвентарника след което хапнах и пийнах. Не бях съвсем сигурен какво ще ми трябва на носа, затова се презастрахувах и взех повече екипировка, общо взето цели две пълни връзки френдове. Бях взел и тънкова на заем от един приятел 8,5 мм дебелина, ако не се лъжа. Предположих, че ще е достатъчно за целта. Не планирах да го натоварвам много. Накрая се оказа,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 то не тежи почти нищо. Но когато катериш соус да изита, трябва да носиш всичко сам до края. В подножието на Еннос се бяха събрали три-четири групи хора, идващи от различни посоки. Имаше няколко французи, които мъкнеха големи турби, няколко руснаци, които искаха да се покатерят само до сърповидната издатина, която беше 2 на 4 въжето от подножието, колкото да пробват какво е, и няколко американци които се бяха засилили нагоре с огромно количество бира. Цялата улелия ми се стори малко натоварваща и побързах да започна катеренето час по-скоро. Чувствах се ужасно напрегнат, че ще трябва да мина фри соло маршрут, по който толкова много хора се готвеха да се катерят с изкуствени опорни точки. Когато погледнах нагоре към върха на «Носа» мисълта, че ще изкача цялата му дължина сам, ми се стори сюрреалистична.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 че някой обрал всички фиксирани устройства или изтръгнал нещо от първа необходимост, което е трябвало да бъде оставено на мястото му, билото понеже е паднал или понеже му се приискало да го свие. Понякога изваждаш късмет и вместо това откриваш въже на точното място. Кулата Долт, която се намира на 10 въжето от подножието, беше първата ми истинска спирка. Хапнах и пинах малко вода, след което проверих хронометъра.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 затова ги минах почти свободно, но се уморявах все повече и повече. Започнах да се хващам повече за фиксираната екипировка, френски стил свободно, както гласи саркастичното название на това явление, препратка към класическия стил фалпите. Когато стигнах до променящите сегли, минах на сянка, което ми вдъхна нови сили. Катеренето под палещите лъчи на слънцето цял след ме беше поистощило.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 Необходимо на Дим Потър за поредицата Соло Катерения през 2002 година постижението, което вдъхновява Алекс да даде с пълна газ само напред. Един от любимите му изрази. Разбира се, едно десетилетие в Йосемити се равнява на цяла вечност по отношение на скоростта на катерене на класическите маршрути. От 1991 до 2002 година, например, рекорда за скорост на нос, постигнат от двойка катерачи с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 която граничи с безумието. Трябва да му се признае, хлапето няма страх от нищо. Катери високо, Алекс и се пази. Прякорът на Алекс от долината Алекс, нищо особено Хоналд до голяма степен обяснява оскъдните коментари и липсата на Шумотевица по край поредното му постижение. Статията, която самият той пише няколко седмици покъсно за Блек Дамент, един от спонсорите му, липсват гръмки суперлативи. Вместо тях се срещат фрази като «Доста спокойно», «Полесно», «Отколкото бях очаквал» и «Средна трудност». Още от началото на кариерата си Алекс намира за доста забавен факта, че публиката пощурява при новините за фри -соло проектите му, но не обръща особено внимание на изкачването на дълги маршрути по големи стени непосредствено един след друг и то с рекордна скорост. За един не специалист. Разбира се, е много полесно да вникне в страшната простота на фри солото. Ако паднеш, умираш. Достатъчно е само някое кратко видео. Много по-трудно е да се проумеят предизвикателствата на солото с дейзита, особено като се има предвид изтощителната умствена гимнастика на Алекс, непрекъснатото минаване от нагласа, сега съм в безопасност към нагласа, сега не съм. Заблудата на страничния наблюдател е породена от факта,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 който през 2001 година изкачва и трите стени в рамките на един ден заедно с партньора си Тим и Онил. По време на проекта си двамата редуват свободно катеренес, френски стил свободно по най-трудните участъци. Постижението им е от до онзи момент величина, двамата успяват да докажат, че нещо, считано за невъзможно до тогава, всъщност е в рамките на човешките способности. Дори днес авторитетният сайт HTTP 20 дабъл на черта www.sup.com определя нормалната продължителност на изкачването по южната стена на връху като 2 до 3 дни, на стандартния северо-западен маршрут на Half Дум 3 дни, а на Нос на капитан 5 дни. През лятото на 2012 година Алекс се връща в Юсемити. Този път си партнира с друг свой идол Томи Колдуел.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 Но се беше усъвършенствал и в областта на спортното катерене, бе си изкачил пръв по един къс маршрут, наречен Флекс Лутор, и по Крепостта на самотата в Колорадо, за която се смяташе, че би могла да бъде оценена дори на категория 515. Когато бяхте, в цяла Америка нямаше по-труден маршрут, преодоляван от човек. А през 2006 година.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 Необходимо за такова дългосрочно предизвикателство. Освен това, Томи е преживявал неща, които не бих пожелал и на най-големия си враг. През 2000-та година, на 23 годишна възраст, той, тогавашната му приятелка и настояща съпруга, Бет Рудън и двама техни приятели катерачи са принудени да слязат от една голяма стена в Киргистан, тъй като група терористи започват да обстрелват портативната им платформа на около 300 ма височина от подножието.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 Колкото и невероятно да е, той оцелява, след което е заловен от армията и осъден на смърт. Четиримата млади катерачи се. Впускат бягство към бойния фронт на правителството и едва не са застреляни по погрешка. Изключително опасното им приключение е описано в книгата «Отвъд ръба» на Грег Челт. Още през следващата година Томи по погрешка отрязва показалеца на лявата си ръка Стрион.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 То се връща към стандартния маршрут, Салата и стандартния северо-западен маршрут на Халфдуум беше не само да се искачи по трите маршрута в рамките на един ден, но и да изкачи свободно всеки метър по тях. Знаех, че това е амбициозна цел, но бях много ентусиазиран да се опитам да постигна с такъв способен и мотивиран партньор. Запътихме се към Уоткинс в 4 часа и 45 минути, че след обед на 18 май. В долината вече беше горещо, затова организирахме графика си така, че да прекараме възможно най-много време на сянка. Техниката, която в днешно време използваме при катеренето за скорост на големи стени, се нарича едновременно катерене и представлява следното. Единият катеръч взима инвентарника и води продължително не на едно въже, а до 250 или може би дори 300 ма без да спира, за да осигурява. Когато въжето между него и втория се опъне,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 Стоми можехме да катерим такива големи блокове, в някой случай над 300 манавъднъж, понеже тези устройства осигуряваха безопасността на втория, дори при категория 5,12. Двамата стоми водехме на така наречените блокове големи участъци, дълги до едно, две тира едно, три класически въжета с дължина от 25 до 45 на всяко. Водачът, който поставя джеджите, рано или късно изразходва всичко от инвентарника си.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 Нито то ми, въпреки че изкачихме въжета до категория 5-1 за включително. Оттам се спуснахме пеша, а по-късно и с минибуса до подножието на Фрирайдър, като междувременно хапнахме и пихме достатъчно вода, за да бъдем във форма. Пристигнахме в 10 часа и 45 минути, че вечерта, надявахме се да успеем да изкачиме лакапитан по-тъмно и до момента всичко вървеше по план. Катеренето нощем не е толкова трудно. Колкото звучи, стига да се опознал маршрута предварително, така че челникът ти да осветява правилните поредици движения и да не се отклониш от тях някъде по пътя. В някои отношения, фрирайдър беше кулминационната точка на. Приключението ни Един от моментите, които са се запечатали в паметта ми на Ярко, се случи в малките часове на нощта. Томи так му водеше по един от потрудните гли и каза, прекалено уморен съм за дюлфер. Ще го мина на триене, след което просто мина цялото въже така. Дори не подозирах, че е възможно. Беше посред нощ и човек едва можеше да си види краката в мрака. Той беше с челник, опрял крака в едни миниатюрни ръбчета, които едва биха се видели на светло, а мина всичко със сетеминг, стъпваше на маничките издати ни една след друга, сяка се качваше по стълба. Томи е същински мадьосник в тези техники.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 Аз се умях да не падна нито веднъж. Най-големият ни враг беше умората. Удари ни най-силно на халф Дум. Свободното катерене на категория 5, 1, 2 и след 21 часа непрекъснато натоварване е адски изтощително. Тежко е, а опасността да се провалиш, дори ако под провал се разбира използване на изкуствена опорна точка или хващане за фиксирани инвентар, те дебне на всяка крачка.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 Някъде около дванадесетия или 14-тия час спираш да си мислиш, ама че е забавно всичко това. Смятал си, че ще е много готино, но в един момент просто спира да ти е приятно. В след обед на 19 май стигнахме върха на халф-дуум. Общото ни време беше 21 часа и 15 минути на само нов рекорд за скорост, но и премиерна поредица от свободни скачвания на три от най-големите стени в юсемити. Бях доволен, че съм успял да изкатеря над 2000 мъстръм на гранитна скала, т.е. 70 стандартни въжета, без да падна нито веднъж. Също толкова удовлетворен се чувства ми от факта, че дори днес, през 2015 г. година, все още никой не е повторил тройната ни поредица. Колкото и забележително да е постижението му стоми на иосемитската тройка, Алекс все пак го счита за нещо като загрявка. По това време, основната му цел от месеци е да се опита да изкатери тройката соло не с цяло свободно, но с въже или да изита. Както самият, той заявява по-късно: Знаех, че да се справим с тройката със свободно катерене ще бъде физически по-натоварващо от това да измина соло с да изита. Все пак да катериш категории 5,12, когато вече си уморен, е доста по-трудно от това да минеш същите участъци свободно в френски стил. Свободното катерене с Томи ми помогна да разбера колко точно изтощен ще бъда, когато достигна Half доум по време на соло поредица. След успеха на Сам на скалата Питер Муртимар и Сендер продължават да поддържат връзка с Алекс и му предлагат да заснемат нов филм, наречен Хоналд 3.0, посветен на му за соло катерене на тройката. За Муртимар и компания това представлява.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 Щях да се чувствам така, сякаш съм отговорен за смъртта му. И щех да бъда принуден да живея с тази мисъл. Въпреки това, всеки участък от маршрута, на който трябва да заснемат Алекс, е натоварващ за операторите и фотографите. През юни 2011 година Мортимер се съгласява да осигури кадри от друг негов фри-соло проект за рубриката 6:00 минути». Това е странично начинание с което Алекс решава да се заеме в деня преди голямото шоу на тройката маршрут на име «Феникса», който се състои само от едно 4 нула метрово въже, но е оценен на 5 едно за. За да стигне до началото му, трябва се спусне на рапел, понеже участъкът е надвиснал над пропаст, чиято стена се извисява на повече от 150 м от дъното на долината. Мортимър има известни резерви по отношение на този проект. Бях на накосъм да му кажа.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 Алекс успява да се изкачи до върха на Феникса за точно 8 минути. Това е първият маршрут в Юсемити от категория 5,13, изминаван фри соло. Мортимър разказва и още една история за оператора Бред Луел, който заснема Алекс по време на фри солото му на един маршрут на Либерти Кеп Купол, който също се намира в долината за филма «Бунт в долината на Сендер Филмс». Бред тък му си беше взел скъпа, хубава камера.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 Честа да заснеме как Алекс пада и загива. Беше пребледнял като платно. Алекс го забеляза и му подхвърли, без да спира да опитва да налучка движенията. Ей, спокойно. Това е нищо работа, в катеренето просто е така. Да, логистичните трудности около заснемането на солото на тройката за Сендър бяха наистина огромни. Но присъствието на хората от студиото всъщност направи проекта по-лесен и приятен за мен. Солото с да изита далеч не е толкова опасно, колкото фрисолото, за това присъствието на други хора не ме притесняваше, имах седалка и въже и нищо не ми пречеше да спра по всяко време. Ако ставаше въпрос за фрисоло и до мен имаше оператор, щеше да ми бъде по-трудно да се съсредоточа. Но е приятно да си заобиколен от приятели, когато ти предстои цяла нощ катерене. Освен това екипът ми помогна и с моето собствено придвижване. Ако не бяха те, щеше да ми се наложи да намеря хора, които да ме. Карат между маршрутите адски досадна работа. Но в този случай просто се вузех с тях и не се тревожих за нищо. Освен това ми даваха храна и вода. Когато пристигнах върха Ако бях сам, щеше да се наложи да скрия предварително запаси на определени места по пътя. Започнах да катеря южната стена до връху Откинс в 4 следобед на 5 юни 2012 година. Първите въжета бяха малко влажни, понеже предишния ден беше валяло, но нямаше особени проблеми. Приключих се стената в 2 часа и 20 минути че 20 минути по-бързо, отколкото когато я изкатерихме стоми преди две седмици. Пътуването до подножието на Ела капитан беше доста хаотично. По пода на минибуса имаше какво ли не, калъфите на камерата. Част от екипировката му бях приготвил друг инвентарник зала капитан. Аз седях сред купчините и се опитвах да хапна и да пия на нещо. Пък и вече се беше стъмнило. Започнах, нос в 9 часа и 30 минути че вечерта. След като се изкачих на около 45 мобаче, осъзнах, че съм си забравил турбичката с магнезия. Сигурно я бях оставил някъде в претъпкания минибус. По дяволите, казах си. Обмислих да се върна обратно, за да взема, но минибусът вече беше отпътувал. Затова просто продължих без магнезии. По ниските въжета бяха влажни, затова ми беше малко трудно и напрегнато. Катеренето на тъмно е някак потихо и самотно, отколкото през деня. В известен смисъл се чувстваш така, сякаш на си на открито, а по-скоро като в някакъв балон само ти и светлината от челника.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 През цялото време се безпокорях, че ще настъпя някоя от тях, ще го размажа и ще се подхлъзна. Изведнъж чух някакво свистене, последвано от силен кресък. Едва не се подмокрих, но запазих самообладание, помислих трезво и стигнах до извода, че трябва да е някой безджъмпар. Същност се оказа, че е бил един мой приятел, чието име няма да назова, понеже практикуването на спорта е незаконно в този парк.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 С изключение на някои определени места по маршрута. Тогава просто казвах, само един момент. Тук трябва да внимавам малко повече. Изправих се на върха на нос в 3 часа и 30 минути, че през нощта, все още сред пълен мрак. Целият маршрут ми бе отнел 6 часа с 15 минути по-малко от времето, за което изкачихме Фрирайдер Стоми. От психологическа гледна точка най-трудният момент от цялата поредица всъщност беше изтощителното вървене до Халвдуум, по време на което усетих как силите ми отслабват значително. Чувствах се, сякаш напредвам отчаиващо бавно, но знаех, че вече съм на финалната отсечка. Близо до върха се натъкнах на Майк Готие, който е шеф на парковите рейнджери и за разлика от повечето от тях добър катерач. Между рейнджерите и катерачите в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 че съм успял да преодолея самото изпитание на тройната поредица. Както научих по-късно, 4 дни след това Стив Денни стигнал до върха и си взел турбичката с магнезии, която бях завързал за едно дърво. Хоналд 3.0.1.1, който от Сендер Филмс комбинират с четири други филма за антология по случай Фестерил Рак 7 през 2012 година, е не по-малко впечатляващ и майсторски заснет от Сам на скалата.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 Тези случки те разтърсват за момент, но после просто продължаваш. Тъй като на операторите се налага да заемат различни позиции по трите маршрута, невъзможно е филмът да обхване всички важни моменти от поредицата. И понеже няма начин да пресъздадат случката с забравената турбичка за магнези, от Сендер Филмс решават просто да е пропуснат, въпреки че във филма са включени кадри как Алекс, поема в мрака с въжето и инвентарника си Камела Капитан. Някои от най-хубавите кадри показват как Алекс се катери по носа в тъмнината», а коносовидният лъч началника му осветява ярко хватките и стъпките по стената, един малък свят насред средка черната бездна, която го заобикаля. Звукозаписното оборудване дори успява да улови свистенето или куващия викнабе из джампъра, едно-две гласът зад кадър, който разяснява пасажите на «големия таван», допълва лентата идеално. Фиксираните клеми стърчат полуизвадени отбелязва Алекс и то надолу, Затова това изглеждат така, сякаш всеки момент ще поддадат. Отпукнатината горе непрекъснато тече вода и тиня. Доста неприятно място. Решението на Шон Лири да придружи Алекс не само до върха на Ела капитан, но и по време на изтощителния подход към плочите на смъртта на Халфдуум,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 Изминава последните метри от маршрута с явна лекота и удоволствие. Филмът завършва с какофонията на върха. Десетки планинари, които знаят, че Алекс вече се приближава, са се надвесили и го наблюдават отгоре. Идва, обажда се един. Просто жестоко, възкликва друг. Когато Алекс сяда да се отдъхне на плоската скала на върха, хората го наобикалят,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 Логично е да насочи вниманието си към носа. През 1990 година, когато е на 25 годишна възраст, ханс и партньорът му Стив Шнайдер успяват да подобрят рекорда на Кричли и Воглер с почти час и половина. Прекарват Нела капитан от подножието до върха, общо 8 часа и 6 минути. Но този рекорд също е счупен скоро от Питър Крофт и Дейв Шулц, които свалят времето до 6 часа и 40 минути. Както бе споменато в някой от предишните глави, Питър Крофт е един от катерачите, на които младият Алекс се възхищавал най-много заради високите стандарти, които поставя в соло катеренето. Фри соло проектите на астромани Рострум, които Алекс осъществява за един ден през 2007 година, му спечелват за пръв път слава в долината, никой друг не е посмявал да се опита да повтори зашеметяващото постижение на Крофт.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 Потър пък не се поколебава да се завърне през ноември, когато отново в партньорство с Униел разбива досегашния рекорд на пух и прах и поставя ново време от 3 часа 24 минути и 20 секунди, че Флорин чака да дойде и неговият ред. Това се случва 8 месеца по-късно през. Септември 2002 година Флорин и японският демон на бързината Юджи Хираяма оставят постижението на Потър далеч зад гърба си. С времето си от 2 часа 48 минути и 55 секунди, че двамата не само успяват да преодолеят границата на 3 часа, но и да надминат последния триумф на Потър с цели 34 минути и 5 секунди. Съревнованието се е превърнало в ожесточена битка. Изневиделица на сцената се появяват и нови действащи лица. Братята Алекс и Томас Хубер от Германия ентузиазирано се включват над преварата през октомври 2007 година и успяват да поставят рекорд от 2 часа 48 минути и 30 секунди, че 2 с 25 секунди по малко от знаменитото постижение на Флорин и Хираяма. Само след 4 дни обаче двамата подобряват собствения си резултат с още 2 минути и 45 секунди. Новите съперници на Флорин му действат като червена пелерина на бик. През юли 2008 година, отново в партньорство с Хираяма, той чупи рекорда на братята Хубер с време от 2 часа 43 минути и 33 секундича. Три месеца по късно двамата се завръщат на стената и смъкват собственото си време още повече, до 2 часа 37 минути и 5 секунди, че 44 годишният по това време Ханс Флорин поставя рекорд за скорост на Нос – общо седем пъти и завършва триумфалната си поредица с подобряването на собствения си най-висок резултат с повече от 6 минути. Означавало ли това, че спечелил битката окончателно? Било ли постижението на Флорин последната граница на човешките възможности на носа? Дин Потър явно не смятал така. В този момент от Сендър Филмс решават да посветят на цялото това шоу отделен касометражен филм. Състезанието за «Нос е дълъг, 22 минути и влиза в програмата на турнето «Рил Рактър» през 2011 година лентата отразява забележителните характери на главните състезатели в надпреварата и потапя зрителите в атмосферата и кратко с невероятни кадри, които оставят усещането, че самият ти се намираш на стената. Състезанието за «Нос на Филмс» ми хареса страшно много, когато го гледах за пръв път през 2011 година.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 че предизвикателството на рекордите за скорост на Ханс провокира амбицията, която се крие и у него. Той беше като някое пале, което се лепва за кракати и обяснява самият Дин по адрес на Ханс. Не ми остана друг избор, освен да го подхвана и аз, класическо изказване в стил Дин. Филмът е съсредоточен върху опита на Дийн и Шон Лири да подобрят рекорда на 11 юни 2010 година. По нова време рекордът от 2 часа 37 минути и 5 секунди, че на Ханс и Юджи стои непокътнат от вече година и половина. Преди да поеме по носа, Дин обявява, според мен невъзможно това време да се подобри, и то значително. Но когато Шон, който катери втори, докосва дървото на върха Ела капитан, хронометърът показва точно 2 часа 36 минути и 45 секунди, че подобрили се рекорда, но само с 20 секунди. Това обаче не пречи на лудата им радост на върха. Ди и Шон гледат на първия си опит само като на упражнение, за това времето им всъщност е доста впечатляващо. Но преди да се захванат сериозно с маршрута и да напрегнат силите си до краен предел, в долината се развихря поредица от зимни бури, които слагат край на катераческия сезон. Когато изгледах филма, ми се прииска да видя дали самият аз не бих могъл да подобря рекорда. Реших също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 Ханс е адски откровен човек. Такъв е с всички. Вземете, например, начина, по който не се свени да говори за състезателната си жилка. Според мен той беше въплъщение на способен катерач от постарото старото поколение. През 2012 година вече имаше съпруги и деца, които много обичаше, но с към. Катеренето явно продължаваше да гори в него.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 С Ханс стартирахме хронометъра на 17 юни 2012 г., в деня преди 48-ия му рожден ден. Мога да обобща нещата така: катерихме се възможно най-експедитивно. Сработихме се идеално като екип. Единствената засечка, ако изобщо може да се нарече така, се случи при краката на печката на 8 и 9-то въже, където Ханс се позабави малко. Когато и той докосна дървото на върха, Спряхме хронометъра. Показваше 2 часа 23 минути и 46 секунди, че доста добре, по наше мнение. Бяхме подобрили рекорда на Дини и Шон с 13 минути. Ханс беше адски щастлив. Аз също бях много доволен от себе си. След ренето се спуснахме пеше по гърба на ел капитан. Попитах Ханс, какво стана на краката на печката, между другото?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 което ме беше осенило по време на безкрайното ни пътуване през пустинята на Чад през 2010 година, че в сравнение с хората, които прекарваха дните си в правене на тухли от глина, или момчетата, които биеха магаретата, за да носят водата побързо, моят живот е доста лесен, се бе запечатало ярко в съзнанието ми. Въпросът беше как това прозрение ще се отрази на собствения ми живот, особено като си има предвид, че спонсорството го правеше още по-лесен от преди. Един от отговорите на този въпрос бе свързан с ежедневния ми начин на живот. От 2007 година живеех в минибуса на Форт, който бях купил ефтино на старо. През 2010 година визилото продължаваше да бъде доста упърпано като за дом, но един мой приятел бе сложил в него мокет, бе монтирал странични панели и стабилна изолация. Готвех на печка Coleman с два котлона, спях в спалния си чувал, като използвах един краш път за матрак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 Животът в минибуса отговаряше на стремежа ми към простота, скромност и практичност. Вместо да заменя стария, Форд Запонов модел, реших да го обновя. Днес той е едно хубаво и удобно място за живот, въпреки че е навъртял почти 300 000 километра. Между пътуванията за различните ми катарачески проекти през 2013 година го ставих на съхранение при приятеля ми Джон Робинсън, 70-годишен бивш катерач от Сакраменто,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 Монтирах една завеса, която да ми осигурява поне някакво единение и да ми пази сянка от утринните лъчи, когато трябва да пренощувам на някой открит паркинг. Вместо смокет подат вече застлан с линолюм от най-хубавия, с който разполагаха в Холм Дипо. В онова, което наричам Фоето ми» мястото, където страничната врата се отваря, за да се влезе там, където преди се намираха задните седалки, свалям и оставям обувките си. Освен това ми служи и за баня, обикновено пика е в пластмасова бутилка. Джон монтира и голям очек под платформата, на която е поставено леглото. Там държа екипировката си, пространството стига точно колкото да се събере крашпат. Има и няколко по-малки шкафове за други вещи. Дори разнасям със себе си бейсболната си ръкавица,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 Една от тях са непрекъснатите разправии с охраната на различни места. Преди няколко години, когато отидох да се катеря в червените скали, реших да пренощувам в паркинга на Сесерс Палис в Лас Вегас. Бях потънал в дълбок сън, когато ме събуди силно тропане по прозореца. Нямах представа колко е часът. Открехнах предната врата, за да се разберем с пазача. Не може да нощуваш тук.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 и се настаняваш за колкото време пожелаеш. Прекарах там няколко седмици и красотата на пейзажа не спираше да ме удивлява всеки ден. Никога не умръзва. Онова, което ми умръзна обаче, беше липсата на душове, обхват за мобилния ми телефон и храна. Много хора, особено американците, се палят по къмпинговането и се въодушевяват от идеята да прекарват времето си в пълното самотение на дивата природа.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 на ограничена употреба на изкопаеми горива и прочие. Интересите ми в тази област също допринесоха за основаването на фундацията на Хоналд. Глава 7 Аляска и Сендеро Когато интервюирах Алекс през на 2010 година за списание от сайт, той звучеше твърдо убеден едно, че никога няма да се захване с алпинизъм. Заниманията му започваха и завършваха с скалното катерене.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 В края на май и началото на юнитриото се заема с три дълги маршрута до върховете Барил, Брадли и Дики. Следях напредъка им с жив интерес, тъй като маршрутът до Дики беше изкатерен за първи път през 1974 година от Едуард, Гилан Руал и мен самия. Всъщност този наш проект беше първият маршрут на голяма стена и в големия пролом някога. Човекът който успява да склони Алекс да се включи в пътешествието, е Ренан. Двамата са приятели отдавна и по това време вече са получили спонсорство от The North Face. Освен, че са си партнирали в множество катерачески начинания, Ренан е заснел на камера и някои от фри соло проектите на Хоналд. Алекс разказва, просто реших, че ми се отдава шанс да науча нещо ново. По нова време нямах гадже, нито пък някакви належащи планове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 Йосемити и бе успял да изпълни всеки от тях в рамките на 24 часа. Връх Барил, висок едва 2331 ма, изглежда като Джудже в сравнение със съседите си, забаналуса, висок 3150 ма. И връх Дики, висок 2909 ма. И все пак маршрутите по южната и източната му стена са сериозни, заледени на много места и дълги над 700 ма от подножието до върха. В края на май 2013 година Фреди и Алекс изкачват кулата на кобрата на Барил. Ренан, който в този момент е настинал, решава да пропусне, понеже и без това вече изкачвал същия маршрут през 2009 година. Той е разработен за пръв път от двама легендарни американски планински катерачи, Джим Донини и Джак Такъл, през 1991 -та година премьерното изкачване им отнема 5 дни, два и половина от които прекарват в бивака си. Без да могат да продължат напред заради характерната заляска буря, която се извива внезапно. Алекс и Фреди успяват да изминат маршрута само за 19 часа, по сравнително права линия. След това тримата се насочват към един по-сериозен и дълъг маршрут до връх Брадли, внушителния, висок 2774 мавръх на югодики. Перлата – дълъг, криволичещ. Трудоемък маршрут по южната стена на планината е разработен през 1995 г. от трима австрийци Хелмут Несватба, Артур Вудчер и Анди Орглер. Достигат върха чак след 5 дни. Изкачването им на Перлата едва второто, осъществявано някога от Нема на Фреди, Ренан и Алекс 40 часа, включително и сложния път на слизане по югоисточния хребет на планината. На пасажа категория А.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 ако някой от клемите се откъснеше. Алекс пък разказва: На двете змийски клеми, които бяха единствените междинни осигуровки по цялото дълго направих няколко движения свободно от категория 1-1-2, което беше доста страшничко, и накрая се добрах до една по-продължителна и надежна цепнатина. Затова участъкът, по който се катерих изцяло свободно, беше къс, но всъщност адски труден. Ако не се бях надъхал достатъчно, че да катеря така, щеше да ни спука на работата. Спускането на рапел оттам щеше да бъде същинско мъчение. Ако Алекс е експертът по пасажите на скала. В пролума, то за и заледените участъци е като послушник на поопитните си самишленици. Фреди разказва, Сренан му направихме доста добра демонстрация на първите стъпки в алпинизма. Беше леко неуверен след окопа, а и май така и не свикна на скотките. Алекс потвърждава думите му, не се чувствах комфортно нито на ски, нито скотки, дори ходенето с тях ми беше някак неудобно. Нямах представа какво правя. Израсналият в горещата Калифорния Алекс е прекарал толкова малко време в заснежени условия, че гледчерът, чиято ледена маса се простира на цели 1200 м под краката му, до скалното легло е за него новост която на моменти възприема почти като увеселителен парк. Фреди разказва, бяхме построили нещо като кухня в преспита около лагера ни в подножието и Алекс просто не можеше да се откъсна от лопатата за сняг, направи пейки, рафтове, най-различния гълчета и малки помещения. Имаше почти наотолима жажда за физическо натоварване и упражнения. Сренан охотно го оставихме да се развихри с работата, която ние възприемахме като черна. Досужд като момент от «Приключенията на Том Сойер». И все пак френетичното нетърпение на Алекс се изостря до болезнена на степен по време на петте дни принудително бездействие заради бурята, която се разразява, след като си изкачват до Фреди продължава. Вятърът не беше кой знае колко силен, но не стихваше ден след ден и ни пречеше да продължим типични за Аляска климатични условия. Алекс едва се събираше в кожата си от нетърпение.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 от кора до кора. Общо взето, спогаждахме се идеално, продължава Фреди. Но през онези дни на бездействие, Алекс леко прекаляваше с смрънкането. Сравняваше всичко с Йосемити. Подяволите казваше. Можеше да катеря затвора по шорти сега. Затвората една от любимите скали на Алекс намира се близо до Сонора, в Калифорния. Най-накрая. Времето се прояснява и триото прекарва последните няколко дни от вакансията си Фаляска, съсредоточено върху юго стена на връх Дики. Едуард, Гелан Руал и аз се гордеехме с факта, че се бяхме изкачили по едно 500-00 метровата стена само за три дни през 1974 година, и с това бяхме осъществили едно от първите изкачвания в алпийски стил Фаляска. Второто и трето изкачване на същия маршрут които се случиха десетилетия по-късно, също отнеха на катераческите екипи по три дни. Алекс, Ренан и Фреди се готвят да предприемат четвъртото поред изкачване. Надики Ренан води по първата кула стръмен, красив терен от стабилна гранитна скала. След това предава шафетата на «Експерта», за да ги води по огромната, открита стена след нея. Коварният капан на югоисточната стена се крие във факта, че на около две пети от пътя нагоре гранитът се превръща в ужасна, но устойчива, кахява захар. На втория ден от изкачването ни през 1974 година времето започна да се разваля, а аз и са екипниците ми тъкмо бяхме стигнали до тази потенциална задънена улица и далеч не бяхме уверени, че имаме достатъчно екипировка да се спуснем на рапел, ако наистина спаднем в безисходно положение. Достигнахме пасажа на 32-то въже, където Гейлан, който го бе ударил на смели импровизации, заби два малки клина направо в гладката кафява захар, след което постави един неособено устойчив болт, единствения, който използвахме по целия маршрут. Стана ни ясно, че няма как да преодолеем голата скала над болта, затова решихме да спуснем меда, който се залюля на махало надясно. С Гейлан не можехме да го видим, затова зачакахме нервно. Най-накрая чухме глас – «Става!». Беше открил още стабилен гранит, поредица от камини и цепнатини, и благодарение на това успяхме да продължим нагоре. На 6 юни 2013 година Алекс изминава тази стена с невероятна скорост, преодолява препятствие след препятствия и фиксира въжето, така че Ренани и Фреди да могат да го последват с помощта на самохватите си. Той се катери са се, се падрили, а колегите му – с планински обувки.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 Минах настрани по стената и успешно заобиколих цялото въже. Алекс, Фреди и Ренан избягват почти всички изкуствени опорни точки по маршрута. Нашият екип го беше оценил на 5,9, аз. Те обаче го определят като 5,1,0, което означава, че малкото изкуствени опорни точки, които използват, са от възможно най-лесния вид.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 където теренът беше смесен и доста страшничък за мен. Той беше нашият нинджа на леда. Времето, за което Триото проодолява маршрута 19 часа, разби напух и прах нашите три дни от 1974 година. От друга страна, те си имали късмета да изкачат дики в идеални условия слънчево, безветрено време, далеч по-хубаво от предходните седмици.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 Катеренето на връх като Ама Даблъм заявява той, като има предвид за шеметяващата 6811 метрова планина, която се издига над долината Кумбо близо до връх Еверест, не ме привлича най-малко. От друга страна, Фимейла, който ми спрати след изкачването на дики, той признава, така или иначе. Много би ми харесало пак да отида на гледчера Рут някой ден. Такива огромни стени. Но се опитвам да не се увличам прекалено по алпинизма. Към края на 2013 година обаче Алекс насочва на укротимата си амбиция към цел, която е пълна противоположност на големите стени в Аляска, маршрут по скала от Пясъчник в областта Ноево-Леон в Мексико. През 2013 година Сидър Райт и Алекс вече са близки приятели и често си партнират на въжето, макар че Сидър е 11 години по-възрастен. Запознават се случайно на Ела капитан през 2006 година,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 Също като Ренано Стурки Сидър, започва да гради кариера като кинематограф. Затова съвместната работа на тримата по някой сериозен проект е почти неизбежна. Този проект се оказва Ела Потре Ручико. Преди началото на 2014 година почти всички мои сериозни фри-соло проекти, с изключение само на Емун Бътрес, бяха по гранитните стени в Юсемити. Ноще по време на първия ми проект на Ела Потрерочико, Малкия корал през 2009 година, установих, че мястото ми допада извънредно много поради високотехничния стил, който налага Сивия дваровик. Това е може би най-хубавата за катерена скала в Мексико и със сигурност най-известната. Атмосферата е наистина прекрасна. Има цял вебсайт, пълен суди за Потреро, според които скалата предлага,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 но всъщност той е доста равномерен, състои се от 11 въжета 5, 12, 4, 5 11. Джеф е редактор на списание Ракен Дайс и двамата поддържахме връзка от доста години. Известно време пишех и статии за списанието. Изкачих се по Сендеро за пръв път през 2009 година и идеята да го изкатеря свободно веднага се загнезди в съзнанието ми. Но когато се върнах през зимата на 2013-2014 година, осъзнах, че ще ми коства доста усилия да се подготвя за такова начинание. Сендеро минава по една стена със северно изложение, покрита с гъста растителност и, понеже е достатъчно труден да държи повечето любители на спорта на разстояние, по него няма достатъчно движение и не се поддържа разчистен. Опорите и покнатините са пълни с растителност и мръсотия, и макар, че можех да заобиколя най бодливите както си, все пак е трудно да се наемеш с такови скачване, особено при положение, че непрекъснато се чудиш дали няма и полесен начин. Потреро има репутация на маршрут с доста на устойчиви скали, но според мен това не отговаря съвсем на истината. Да, има доста рунливи участъци, но трябва просто да ги избягваш и да не се хващаш или стъпваш на тях.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 които изискват голяма точност и баланс. Необходими са много умения и стил, истински маршрут като за старата школа. Варовикът, разбира се, е доста по-шуплив от гранита. Някои парчета от скалата просто се отчупват ненадейно. Доста по-непредвидимо е. Има опори, които са, така да се каже, като залепени за стената. Налага се да приемеш на доверие,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 Защото ми се струва прекалено рисковано. Според мен пътуването ни до Нюфаундленд през 2011 година беше класически пример за разхищение както на време, така и на естествени ресурси. Всички отидохме дотъм със самолет, до Дяволския залив скула, с кола, с на пътешествие около фьордите, а накрая не изкатерихме и един свестен маршрут. Огромно негативно влияние върху околната среда. И то за едното нищо. Не можех да гарантирам, че ще се найема с фри-солото. Имаше още няколко проекта, на които бях хвърлил око главно на «Война на романтиката в калифорнийските игли» маршрут категория 5, едно-две би от девет въжета по пукнатините на една стръмна гранитна стена. Бях го запланувал и упражнявал, но в последствие го отложих. Онзи юни се случи прекалено горещ, е се падрилите ми бяха наудобни и се чувствах притиснат от към време заради други начинания,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 Изпитвах само смътно чувство на неудобство, че влагаме толкова много усилия за нещо, което би трябвало да бъде просто и спонтанно. Но на края на четвъртия ден, докато се спускахме на рапел надолу по край чистата, гладка стена, не можех да отрека, че ме обзело одушевление. Не усетих, кога съм преминал от «Може и да го на соло някой път до», нямам търпение. Трябва да тръгна на соло тук веднага.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 тя им помагаше да носят оборудването и да прихванат дрона, когато трябваше да го приземят. Ренан снимаше за филмовата компания Къмп 4 колектив, която на свой ред беше наета от Дена Фейс да направи филм за изкачването ми. От Къмп 4 разполагаха с камера ред, така че Ренан беше овладял работата с нея. Беше довел и приятелката си в качеството на помощник-оператор.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 но усещах нищо. Всеки ръб ми се струваше съвършен, всеки захват с пръстите стабилен. Тесните дубки, в които пъхах краката си, преди бяха ужасно болезнени, но сега ми се струваха надежни. Удобни. Продължавах все по-нагоре по стената, гладко и безопречно опора след опора. Онова, което смятах за пасажна маршрута, се намираше на върха на второто въже на около 80 ма над земята.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 Но докато надявах и свалях седалката до различните скални датини и то се закачах с осигуровката, то се откачах, за да се катеря пред камерата, се опитах да си напомня, че ако не беше това, изобщо нямаше да имам възможността да се катеря по такава стена. Пък и поне се забавлявах заедно с приятели. От самото начало на пътешествието ни Сидър си беше наумил, че иска да се опита да изкатери Сендеро на Редпойнт, т.е. като води със свободно катерене, но звъже...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 като се наслаждавахме на средношното си пътешествие. Филмът на Къмп 4 колектив, който Ренано Стурк създава, за да отрази солото на Алекс по Ела Сендеро Луминусо, е дълъг едва 6 минути 12 секунди, но е един същински малък шедьовър, едно-пет липсвамо любителския чар, присъщ на филмите на Сендер Филмс, както и хумористичните реплики, вмъкнати тук там. Но това се компенсира многократно от забележителната вещина, с която са уловени грацията и смелостта на Алекс на стената. Плавните движения на камерата, която то увеличава, то намалява образа, то се движи в плавен полукръг около Алекс, благодарение на дроновете на Скай предават състоянието на духа и тялото, в което той изпада, докато влага всичко от себе си фонова, в, в което е най-добър. Някои кадри от филма внушават съвършено ясно и по напълно нов начин, колко опасно е фрисолото, като например моментът през един от дните на предварително почистване на терена, когато Сидър Райт заявява, доста е странно да помагаш на някой приятел в начинание, което би могло да завърши със смъртта му. В този момент камерата се насочва към близкото гробище в град Тидалго. Но последните кадри от филма показват Алекс, застанал на две стъпки, които едва се виждат подходилата му с ръце, отпуснати от двете страни на тялото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 Близо две години по-късно още никой не оспорил това твърдение, освен самия Алекс. В някои от кадрите, които Ренан заснема точно след изкачването и които в последствие не са включени във филма, той настоява, изобщо не мисля, че съм достигнал границата на физическите си възможности като катерач. Не беше най-трудното нещо, което бих могъл да направя. Пореден бисер от Алекс, нищо особено Хоналд. Изказванията на зрителите обаче далеч не се отличават с такава небрежност. На чести типидво дабъл точият на черта дъбъл и точка ком се появяват множество хвалебствени коментари, като например Този пич е толкова добър, чак страх да те хване. Нямам думи. Изумен съм. Другъ си. Потискането на страха е много важна способност, а Алекс е адски добър в това. А може би е толкова способен, че дори не се бои вече? Появяват се и шеговити коментари, като например, щеше да е доста повпечатляващо. Ако беше постигнато от човек. Джеф Джаксън, редакторът на списание Ракендайс и първият катаръч, който изкачва Ела Сендеро свободно, но свъже, през 1994 година, изказва следното мнение. Какво мислили? Честно казано, опитвам се изобщо да не мисля за това. Фрисолото по Сендеро е нещо коренно различно от нещата, които съм правил аз. Или който и да било друг, впрочем. Не знам дали дядо Коледа някога отново ще донесе подарък на Алекс. По късно той анализира постижението на Хоналд с посериозен тон, като го сравнява със собственото си преживяване на същия маршрут. Доколкото знам, пише той, до сега никой друг не успявал да изкатери соло толкова високотехнична,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 Въпреки, че е висок едва 3404 Фицрой е най-високата от група невероятни гранитни кули, разположени на гъсто една до друга в Южна Патагония, на границата между Чили и Аржентина. Върхът е кръстен на Робърт Фицрой, капитана на Бигъл от легендарното пътуване през 1830 г., по време на което Чарлз Дарвин започнал да развива теорията си за еволюцията. Премиерното изкачване, дело на бележитите френски планински катерачи Лионел Тере и Гидо Манон през 1952 година, е вероятно най-високотехничният тедеромащабен катерачески проект, осъществяван до тогава. Тази група върхове, която включва Серо Торе, туре Егер, Агуха Пуинсенот и много други Агухи и глини Испански, е може би най-обширната група стръмни, високи и зашеметяващо красиви планини в света. Гранитът е невероятно добър, не отстъпва на този в Йосемити, но Патагония е прословута с лошото си време, с пронизващия вятър, който не отихва с дни, и с огромните блокове лед, които се образуват по почти вертикалните процепи и плочи. Томи се беше катерил за първи път Патагония през 2006 година. Въпреки, че по-голямата част от досегашния му опит беше на скала, успя да се справи с някой. Доста страховити маршрути през онзи сезон.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 Траверсът на мечетата Снежни сърца е повторен много пъти след това, но никой не успява да продължи след Фицрой. Проблемът се състоял в това, че на втория катеръч се налагало да се катери често със самохват, поради което, когато стигали до върха на Фицрой, въжетата вече били прекалено износени от непрекъснатото на скалата. С Томи пристигнахме в Лашалтен първата спирка по пътя към маршрутите в района на Фицрой на 1 февруари 2014 година. През първите девет дни времето на върховете беше просто отвратително, затова се катерехме само на ниско, булдеринг и спортно катерене по малките цепнатини. Около Ела. Шелте непълно с хубави места за тази цел. Страхотно! Помислих си. Тък му ще вляза в още по-добра форма. Но от друга страна си мислех, ама че страховити върхове.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 Томи се сбогува с бека на тръгване към траверса на Фиц, като се опитва да омалуважи опасността. не се безпокой, скъпа, ще внимавам казали кратко, просто ще покатерим малко скали. Но вътрешно си мисли, че повече от всичко иска да доживее до старини. В същата статия Томи разказва и как се е срещнал с Алекс в долината през пролета на 2012 година и колко изненадан е останал от безгрижието му. Всеки би могъл да изкатери...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 Намирах явното му безразличие към риска едновременно за и ужасяващо. В един век на технологията той ми напомняше за някакъв изгубен инстинкт. Ловец воин. Каквито и съмнения да е имал Томи, той скоро стига до извода, че от него и Алекс би излязал страхотен екип. По време на поредицата на тройката, която осъществяват през 2012 година, през нощта на изкачването по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 Изкатерихме се заедно по кадифения език в червените скали, закачени на въже. Алекс Водеше пасажа, категория 5,12, когато се подхлъзна. Но висна на един пръст. Всеки друг на негово място щеше да падне. На глас казах, еха. Доста впечатляващо. Но вътрешно, разбира се, си мислех, а ми ако беше соло в този момент?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 Макар и по-дълги. Отне ни едва два часа и половина да изминем три метровия маршрут на Бренере му Както се оказа Роло Роландо Гариботи, и Коли и Хейли са се опитвали да преодолеят траверса на Фиц по същото време като нас. Роло е истински спец, когато стане дума за патагония не само по отношение. На историята и е кратко, но и откъм опит.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 отразяващ проекта. Освен това имахме айфони, с които да правим снимки. Същност, моя телефон беше едно от най-важните неща, които носех на него бях запаметил около 60 карти на маршрутите от различните кули. От върха на Гиомет минахме по хребета на планината към Аго Хамермус, чийто връх достигнахме точно в 5 часа след обед. Четири часа по-късно палатката на самия връх на планинското било и се настанихме да бивакуваме за първи път. Тази нощ аз взех похенката, затоплих се и се наспах много добре. Чак няколко дни по-късно то ми призна, че е прекарал цялата нощ, треперейки. На всичкото отгоре продължих да използвам похенката през следващите две нощи, мислех си, че аз, изнеженият калифорниец, имам доста по-голяма нужда от нея, от закоравелия колорадец. Най-накрая, когато Томи неохотно призна колко ма студено, аз осъзнах, че се държа егоистично, и му отстъпих по хенката. Продължихме нататък в 8 часа и 30 минути че на 13 февруари. Отнени един цял, адски дълъг ден да преодолее магуха Валбиойс и да изкачим кулата нагорета по маршрута на касарото. Установихме че той предлага едни от най-добрите условия за скално катерене по целия маршрут, включително и движение свободно до категория 511D. Онзи участък, по който водех аз, беше един от малкото по целия траверс, на който ни се наложи да си обуем есепадрилите. Минахме свободно, във френски стил всичко, което можахме, като или използвахме вече поставените устройства за опора, или поставяхме френдове или клеми.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 че ще бъде по-безопасно да се катерим на студено, отколкото да изчакаме до сутринта, когато слънчевата светлина, огряла стената, можеше да разтопи леда и снега и върху нас да започнат да падат какви ли на отломки. Веднага забелязахме, че на стената има много повече сняки лед, отколкото бяхме очаквали и предишното лято се беше случило особено мокро. Беше ред на Томи да води. Докато си проправяхме път нагоре през хаоса от сняг, лед и скали, постепенно стигнахме до участъка, който се оказа ключов за целия равърс. И именно там нещата станаха доста страшнички. Покритата скора от лед стена би представлявала сериозно предизвикателство дори за катерач, който разполага с пълен набор приспособления за лед, голямо количество ледени клинове и котки, стабилно закачени за планинарски обувки. А за Томи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 Трябва да побързам. След още половин час водопадът ще замръзне и всичко ще се покрие следе на кора. Малкото клеми, с които разполагаме, ще се изплъзват лесно от цепнатините, а алуминиевите котки, привързани към обувките ни, направо ще се превърнат в кънки. Ръката ми трепери. Шмуквам се под водопада и си поемам рязко въздух, когато мразовитата вода се просмуква през всяка възможна пролука в дрехите. Ми.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 Томи включи челника си и се отправи нагоре по изкуствените опори на цепнатината. Най-накрая можеше да свали котките и да продължи нататък свободно. Както самият той написа покъсно, грубата скала протрива кожата ми. По опорите остава кръв. Дрехите ми започват да замръзват. Ледената коричка по поякето ми скърца, при всяко движение от него се сикят ситни кристалчета. Въжето става твърдо като от стомана.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 Много е впечатляващо, че Томи издържа на толкова ниски температури. Адски коръв най-накрая усетихме, че гълът на стената става малко по-поносим. Но сега пък на Томи му се налагаше да води по едно 8-0 метров участък с месен терен, и то по-тъмно. Беше стандартно труден, неконкретизиран пасаж, но имаше много сняг. Понеже. Разполагахме само с един уред за лед, Томи го взе. За да води с него, което означаваше, че аз трябваше да се катеря успоредно само с помощта на котките. Тъй като въжето просто изчезваше нагоре в тъмнината и не знаех дали то е успял да постави някаква джаджа, ми се налагаше да последвам, като се водя само по следите от ледокупа, които оставяше след себе си по маршрута. И, общо взето, да се вкопчвам в скалата с ръце. Беше доста страшничко. Приближихме върха едва към два часа през нощта.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 Това беше един от най-трудните дни в цялата ми кариера на катерач. След едва-три часа неспокоен сън, двамата събрахме палатката и продължихме към върха на Фицрой. Но станахме дълго там, понеже още бяхме смъртно уморени и направихме само няколко снимки. Но там нататък щяхме да продължим напред. Отвъд, траверса на мечетата Снежни сърца, който Фреди Уилкинсън и Дана Дръмунд бяха изминали за пръв път през 2008 година.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 Като цяло беше доста странна среща. От съдловината между Фицрой и Какито нататък обаче катерихме почти неизследван терен. Успяхме да си проправим път през и около множеството остри върхове на Какито, но се изправихме в подножието на северната стена на Агуха по от едва в 6 часа вечерта. Тук беше и вторият сериозен участък. Който трябваше да преодолеем премьерното му изкачване бедело на Диин Потър и Сетев Дейвис през 2001 година маршрутът беше доста труден, триста мъдълъг и с лоши скали и недобра екипировка на няколко от въжетата. Диин и Сетев го бяха оценили на пет, едно-едно дия. Освен това, трите дни на прекъснато катерене бяха започнали да ни се отразяват. Кожата на пръстите на Томи се беше протрила до кръв и вече много го болеше. На поинсенот водих по продължението на цялата стена, но вместо да се катери едновременно с мен, то ми се катереше втори, за да щади пръстите си. Привързвах въжето към манкерите по пътя, за да може да се катери с самохвата, докато аз продължавах нагоре соло, колкото можех по-често, за да направя пътя му полег. Тук беше един от малкото пъти, когато ми се наложи да се преобоя и да си сложа падрилите. След това успях да измина всичките 300 само за 3 часа и 15 минути. Имаше само един участък с наистина лоша скала близо до върха, но като цяло беше лесно. В началото имаше малко части неосигурено катерене по стената, което беше доста интересно. Но почти целият маршрут минаваше по-приятни Много приятни за катерене скали и аз направо летях нагоре. Чувствах се, сякаш съм се от дома, в долината.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 Палатката винаги се оказваше в пълен хаос на сутринта. Но успяхме да се понаспим. Умората прави чудеса дори и с най-неудобните условия за спане. И все пак си спомням този бивак като най-гъдната част от целия траверс. Дългото катерене вече започваше да си казва думата. Далеч не се хранехме достатъчно, като си има предвид енергията, която изразходвахме, а и ядяхме в движение. Спомням си, че в един момент и двамата хапнахме по лента с една от лещите на щупените слънчеви очила на Томи, понеже не можахме да си намерим лъжицата. Но успявахме да се хидратираме добре, използвахме сламките, които бях донесъл, за да смучим водата от малките пролуки скалата. Или пък ядяхме сняг. Екипировката и дрехите ни обаче се бяха опърпали адски много. Обувките ни се разпадаха, а подът на палатката бе осеян с дубчици.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 В такъв случай щяхме да сме принудени да изоставим цялото начинание и да се спуснем обратно. Да се спускаш на рапел на сляпо по стена, която не познаваш, е доста страшно. Изминаваш 55 ма и започваш да си мислиш. Леле, вече много се надявам да намеря някой анкер. Слизахме пеше навсякъде, където беше възможно, но на повечето места нямахме други избор, освен да се спускаме на рапел.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 че това само ни въодушевява и надъхва още повече. Започвахме да си мислим, че наистина ще успеем да довършим целият траверс. Оставаха ни само три кули и нито една от тях не беше толкова висока или трудна, колкото по инсенот. Изкачихме се по маршрута на Пиоланкер по агуха Рафаел Хуарес, 300 м дълъг и оценен след примерното си изкачване на 511А, но скалата е, в общи линии, доста добра за катерене. Водехас, Обутва. Е се падрили, а томито ме следваше, то се катереше едновременно с мен. Когато наближихме края на маршрута обаче, се натъкнах на една 4-5 метрова цепнатина категория 5, едно нулаби, за която щяха да свършат работа само френдове номер 4. Единият и кратко ръб бе заледен. Не разполагах с такъв френд в инвентарника.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 Можеше да използваме тънкото 8 метрово въже за по-дълги рапели, но вятърът го заплиташе така, че просто ни подлодяваше, докато успеем да го оправим. Затова го навихме, пъхнахме го в една от раниците и предпочетохме да се спускаме на покаси, но и по-сигурни рапели с помощта на 38 тема хубаво въже, които ни бяха останали. То ми поемаше надолу пръв и извикваше готово, когато се спуснеше успешно. Знам. Виждам те точно под мен. Отговарях му аз, все пак беше едва на 20 ма по-надолу. След като той се спуснаше, понякога изваждах няколя част от инвентара, просто за да ни останат повече. Затова се случваше да се спусна на рапел от един единствен френд или клема, което може да бъде доста рисковано. Ако се откъсне, си мъртъв. Постъпих така на няколко различни места. Просто трябваше да пестя оборудването ни колкото се може повече. По Похребата между Рафаел Хуарес и Сенте Клюпери се катерихме едновременно с помощта на 2-2 метровото ни въже. Опитвахме се да запазим по дългата част за катеренето след това, а и 22 са предостатъчни за катерене по хребет. Докато аз водех, стигнах до една количка, висока около 6 метра. Нямаше къде да се постави каквато и да е джаджа.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 Останали от мащабната спасителна мисия Анкери, фиксирани въжета. Стори ми се, че ни се наложи да направим безброй спускания на рапела от по 19 ма а и вече бяхме адски уморени, но най-накрая успяхме да се спуснем. Беше вече късно вечерта. В седловината под последната кула Агуха Делес устроихме четвъртия си лагер. Този път, Томи най-после се умя, да се добере до похенката, затова успя да се постопли.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 Усетих проекта по-скоро като една наистина забавна петдневна вакансия с един от най-близките ми приятели. Гордеях се с факта, че в продължение на целият траверс над 5, ,5 км и половина по смесен терен, който включваше катерени изпускане на общо 4000 и при това баяцки технически не паднахме нито веднъж. Първият катерач, който ни посрещна Фалашалтен, ни каза, вече бяхме започнали да се притесняваме за вас, хора.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 Освен това, смъртта на Келок явно накара Томи да преосмисли отношението си към екстремното катерене. Вече беше на 35 години и по време на травърса често беше мислил за Бека и малкия Фиц, които го чакаха да се прибере от дома. Както пише в заключението на статията си, от една страна, дълбоко в себе си аз още съм просто едно хлапе, очаровано от света и нетърпеливо да се впусне в приключения на далечни, високи върхове. Но от друга съм баща.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 Шон Дири беше мой партньор в много от най-важните ми проекти в Юсемити, включително и поредицата от три големи стени за един ден през 2010 година. Той беше и човекът, който ме снима за Сендер Филз на Носа, след което ме придружи през остатъка от пътя до Ела Капитан и се присъедини за подхода ми към Хал Дум, като през цялото време не спираше да снима.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 Не е разполагал със специален катерачески чук, но пък е имал хъс в излишък. До 2014 година Стенли бе натрупал богат опит и като бейсджампер. На 13 март се качил сам на върха на една висока скала в областта Уест Темпъл в Зайон. Бейсджампингът е незаконен в националните паркове, затова не споделил с почти никого къде отива.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 Стенли е планирал да прелети през един виобразен ъгъл, формиран от две скални издатини доста ниско на скалата. Докато е приближавал към него обаче, вероятно е. Минал сянката на луната, високата скала е пречела на лъчите да стигат дотъм. И понеже не можел да види ясно къде е скалата, а е разполагал се 2 секунда-две, за да се насочи в правилната посока, сигурно се ударил в една от стените, а после и в една от скалните издатини.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 Според мен трудните катерачески проекти и дори фрисолото далеч не са най-вероятната причина за евентуална злополука и смърт. Мисля, че истинската опасност се крие в огромния брой маршрути от средни категории, които един сериозен катерач изкачва по време на кариерата си. Джон Бейкър загина на 52 годишна възраст не заради особено трудно фрисоло. Не, той падна, докато катереше един сравнително лесен маршрут близо до дома си в град Мамат Лейкс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 че употребата на въже е равносилна на измама. Освен това, той искрено вярвал, че фри солото е по-безопасно от това с въже, което, като се имат предвид примитивните техники и екипировката от онова време, може и да е било вярно. През си период не са били рядко случаите, в които някой катеръч, закачен за въже, пада и повлича към смъртта и партньора си. Плюс загива през 1913 година на 27 годишна възраст по време на опит да разработи нов маршрут, соло и със свободно катерене на Мандлкугел. Връх в австрийските алпи. Никой не става свидетел на падането му от над 300 ма, а тялото му не е открито в продължение на цяла седмица заради снега, който го затрупал. Покъсно обаче други катерачи се натъкват на отворения му джубен нож на хребета на планината близо до мястото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 Опасностите ме плашат. Но както вече съм казвал на многото хора, които са ме питали, ако притежавам някаква дарба. То това е способността да запазвам хладнокръвие в ситуации, които не търкят грешки. Когато попадна в критична ситуация, като унази на корни за «Слава Богу в Дум през 2008 година», например, някак си умявам да си поема дълбоко дъх, да се овладея и да продължа напред. Дейвид Робъртс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 че се крие под повърхността на привидното му безразличие към похвалите. През април 2013 година Алекс прави именно това, или поне така смята вечната му опозиция, когато се ангажира да напише статия за вебсайта на Лоа Спъртави относно последния си триумф в областта на фри солото. Не помага особено и. Фактът, че редакторите озаглавяват Алекс Хоналд, а мача ден. Алекс започва последния начин. На 14 марта изкатерих соло три от класическите маршрути в Зайон в рамките на 12 часа. Това беше най-трудното фри соло, което някога съм предприемал. Трите солота представляват повторение на солото на Емун Лайт Бътрес, последвано от Маймунския пръст, 9 въжета от категория до 5 1 би и Шунс Бътрес, 8 въжета, до 5 1 Според Алекс те са Трите най-класически маршрута за свободно катерене в Зайон. Солото му на Емун Лейт през 2008 година насочва общественото внимание към него за първи път. А през 2013 година, пет години по-късно, той проодолява този маршрут като едва една трета от един цял ден маратонско соло катерене, каквото в Зайон до тогава не са и сънували. Ако трябва да обобща всичко в числа, завършва Алекс, изкатерих около 30 въжета от категория до 12, от които 7 от 5,12 и 8 от 5,11. Но истинското изпитание бяха 30 километра, които трябваше да извървя пеша, голяма част от които тичайки по стръмно на надолнище. Доста добре формулирано. Грешката на Алекс обаче се забелязва във втория абзац.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 която е несравнимо по и иновативна, не се споменава и дума, независимо, че съм направил толкова много. Критиците на Алекс не пропускат възможността да изтълкуват тези думи като типичното капризничане на една нова звезда, която се преструва, че не е грижа за славата и вниманието, но тайно копне е за още. Коментаторите на уебсейта обсипват самото постижение на Алекс с комплименти. Един пише – невероятно, невероятно –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 въпреки оплакванията му по повод събитието на Дена Фейс и фестивала в Банф, Алекс е любезен през цялото време, докато се среща с феновете си. Нито веднъж не отказва на хлапетата, дошли да си вземат автограф или на възрастните, които искат да се снимат с героя си в някое кафене или на къмпинга. Ако трябва да посочим едно събитие, което е спомогнало за издигането на Алекс от известно име в сравнително изолираното катераческо общество до истинска знаменитост, то това би била появата му в предаването 6.0 минути през октомври 2011 година продуцентите от телевизия CBS забелязват Алекс по край филма «Сам на скала» и назначават красивата и доста впечатлена от него Лара Луган да интервюира младия катерач. 13-минутната рубрика, която му посвещава 6.0 минути», се получава наистина добре, въпреки значителното простяване на езика, на който разговарят с Алекс,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 Сантинал в Юсемити по 4,5-0-метровия маршрут на Шуинър Хърбърт, оценен на категория 5-1-1. С помощта на екипа на Сендер Филмс, продуцентите предварително разполагат 14 камери на различни ключови места, за да могат да отразят постижението на Алекс 1-6. Също като сам на скалата, 6-0-минути се заиграва с идеята за Алекс като «Срамежлив, почти непохватен младеж», думите, с които го описва Сидър. Който се преобразява коренно, когато се озове на стената. На екрана се появява снимка на Алекс като дете, съпроводена от коментара на Луган. По онова време той бил затворено, плюштаво момче е с големи уши. В е възхода на Алекс Хоналд, както заглавяват рубриката от Сибиес, умело се преплитат кадри от катеренето по маршрута с разговори, някои от които брутално. Откровени! Усещаш ли прилив на адреналин на стената? Пита Луган, а Алекс отговаря, няма никакъв прилив на адреналин. Ако това се случи, значи нещо ужасно се объркало. В филма се появява и Джон Лонг, ветеран от Юсемити, който също прави по някой коментар от време на време. Луган го пита, кое е най-великото постижение на Алекс според теб, а той отговаря. Фактът, че все още е жив. Има и един наистина безценен момент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 Ако съдим по онова, което виждаме в 6 минути, начинът на живот на Алекс изглежда прекалено спартански. Луган го хвали, че не е избързал да превърне славата си в пари, посещава минибуса му, като изразява изумление, че живее в него постоянно, и изглежда удивена, че той успява да оцелее с по-малко от 1000 долара на месец. В деня преди проекта на Сантинел Рок Алекс спонтанно се отправя към Феникса надвиснал под невероятно труден галочастък от категория 5-1 за, който се извисява на поне 150 над долината, защото му хрумва да пробва соло и там. Луган твърди, че го е направил, за да се успокои нервите, но на всеки, който познава Алекс, му е ясно, че всъщност просто не го свърта на едно място и непрекъснато търси някое ново предизвикателство. Както самият той разказва днес. Работех по.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 В близките кадри от катерането, заснети от истински професионалисти, няма нищо нагласено. Получава се великолепен запис, който би могъл да накара дори най-закоравелите катерачи да се изпотят и който по нищо не отстъпва на кадрите в сам на скалата, Хонал 3.0. Луган успява да измъкне поне едно сериозно изказване от младия катерач. Когато го пита колко още смята, че ще може да се занимава с фри соло на такова ниво, Алекс отговаря, Не мисля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 Забавното клипче се съсредоточава върху свръхупотребата на петте любими думи на Алекс по нова време – спокойно, пич, адски и нищо особено. Докато Логан и Алекс се возят в минибуса му, тя го прекъсва изненадано – пич ли ме нарече току-що? Алекс се засмива и отговаря – да, ще трябва да свикнеш. След това репортерката пита – добре, а какво разбираш под – спокойно? Може ли на човек винаги да му е спокойно? Камерите проследяват Алекс до дома на майка му в Сакраменто. Изведнъж обаче той изчезва. Екипа го открива в една задна стайчка, където се е захванал да разопакова кашоните с безплатна екипировка, които е получил от Дана Фейс. Точно като на коледа, отбелязва Луган. Тези изчезвания може и да са дразнели екипа по време на снимките. Но сега всички се шагуват и забавляват с спомена. Непрекъснато се отнасяше на някъде посред кадър и започваше да прави набирания, разказва Ньютон. Добре дошли в безумния свят на Алекс. От слабо познатия катеръч, който някога се надявал, че ще си спечели някой безплатен чифто ако въобще успее да си намери спонсор, Алекс вече се превърнал в безупречен професионалист.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 Само напред, двойно по малко думи. А удивителните знаци са лесни. На едно от събитията продължава да разказва той беше дошла една доста надарена мацка, която ме помоли да и кратко дам автограф върху гърдите. Сериозно ли? Попитах я. И още как? Отговори тя и си свали блузата пред всички. Не носеше сутиен. И така, подписах се на лявата и кратко гърда с един маркер. Но след като огледах творбата си, усетих, че нещо липсва, затова добавих едно «само напред» – надясната, за да уравнове се композицията. През ноември 2014 година Американското катераческо общество остава силно изненадано от едно неочаквано събитие. Сендер Филмс тък му приключват работата по «Бунт в долината» – 9.0-минутен филм посветен на хаотичната и на места невероятни история на Катеренето в Йосемити. В лентата се редуват кадри от най-ранните архиви от 50-те години с нови, заснети специално за филма. Спокойно може да се каже, че това е най-големият шедьовър на Сендер Филмс до този момент, и публиката го приема изключително добре. От само себе си се разбира, че соло-проектите на Алекс са включени на много места във филма, както и рискуваните, находчиви маневри на Диин Потър сред които използването на парашут за бейсджампинг вместо осигуровка, в случай, че падна от някоя надвесена стена. Премьерата на филма се състои в Булдър на 11 септември, а билетите са изкупени много преди тази дата. След това се излъчва и в много други кина и САЩ и Европа. Но изведнъж, в началото на ноември, от Бар един от основните спонсори на Алекс, както и на много други известни катерачи внезапно обявяват, че оттеглят финансовата подкрепа на пет от най-големите си звезди – Дим Потър, Сетев Дейвис, Сидър Райт, Томи Онил и Алекс. Оказва се, че директорите на компанията са гледали бунт в долината на премьерата му на 18 септември в Бъркли, недалеч от главния им офис, и не са останали доволни. По ирония, Клиф Бар са всъщност един от основните спонсори на филма, но въпреки това минават почти два месеца, преди да предприемат нещо.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 Бунт в долината? Все пак тази фирма спонсорира Алекс в продължение на 4 години, а Диин Потър повече от десетилетие. Нью Йорк Таймс посвещава на събитието водещата статия в спортната си рубрика в неделя, 16 ноември. Половината страница е заета от снимка на Алекс по време на фри солов Йосемити кадър от Бунт в долината». Репортерът Джон Беранч явно се е опитал да отрази историята безпристрастно.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 Алекс подхожда към скандала спокойно и философски. Той пише, аз, разбира се, бях разочарован, че един от спонсорите ми се отказал от мен, особено предвид факта, че винаги съм харесвал продуктите на кливбар и уважавам екологичната политика на компанията. А и наистина изглеждаше необичайно, че след години подкрепа и одобрения от тяхна страна някой във фирмата изведнъж се е събудил и осъзнал, че катеренето без въже по вертикални стени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 Към края на 2012 година Алекс и Питър Мортимер започват да обсъждат идеята за евентуални снимки на Хоналд, докато Катери някоя сграда. Както Мортимер заявява пред списание Аутсайт по-късно, запитахме се какво би било следващото готино нещо, с което да се заемем. Алекс се вид. Солото по небостъргач не е нечувана идея. В продължение на повече от десетилетия френският катерач Алън Робер превръща своя кариера в рисоло катеренето на известни високи сгради, сред които Айфеловата кула, кулата на Сейърс, вече прекръстена на Уилис, в Чикаго и Националната банка в Абу Тъй като този вид катерене е забранено в повечето държави, Робер непрекъснато се излага на риска да бъде арестуван, докато е на стената, което вече му се случвало неведнъж. Но колкото и голяма слава да успял да си спечели във Франция, той е почти неизвестен в Штатите. Един американец, Дан Годуин, попрекор човека паек, също бе придобил известна популярност през 80-те години със соло изкачванията си на небостъргачи като кулата на Сейерс, но през 2012 година вече бе почти напълно забравен. За да направи проекта по различен от останалите, Мортимър предлага да излъчат изкачването на Алекс на живо.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 Емакка Роял Клок Тауър Саудитска Арабия и Търговския Център – един свят в Нью-Йорк, още две в Китай се строят в момента. Тай и 101 и изглежда подходящ за целите им. Но планираното предаване на живо, което Муртимар и Насанал Диаграфик държат тайна, е забавено с цяла година поради логистичните проблеми и местната бюрокрация. Междувременно през юли 2013 година Никола Ленда успява да мине успешно по въже над пролума на река Литъл Колорадо в Аризона. Събитието се предава наживо по Discovery Channel с предварително планирано закъснение от 10 секунди, в случай, че нещата сериозно се объркат, проектът Жен е огромен успех към прякото предаване се включват 13 милиона зрители, което представлява нов рекорд за канала. Идеята на Алекс изглежда помалко обещаващо и интригуващо. Плановете напредват бързо и National Deagraphic Television скоро обявява бъдещото събитие пред широката публика. През декември 2013 година, Аутсайт публикува статия за предстоящото предаване. Репортерът Грейсен Шафър отразява новината професионално, но заглавието и описанието, Алекс Хоналд не се бои от небостъргачи, най-голямата легенда на съвременното катерене ще се изложи на смъртна опасност на живо в името на световната слава, намирисват на таблоидна журналистика. На снимката към статията Алекс е облечен като строителен работник от ерата на голямата депресия, с каскет и работен гъщеризон Стиранти, без риза под него, седнал на метална града стотици метри над улицата долу, а до него е котията му за обяд. Сцената е препратка към известната чернобяла снимка, наречена Обят на небостъргача, често пъти погрешно приписвана на Люис Хайн, но всъщност дело на Чарлз себете, на която се виждат 11 строителни работници, небрежно седнали да се хранят върху желязна града през обедната си почивка. Снимката е направена през 1932 г. по време на строежа на Рокфелер Сентър. Новата версия на класиката би могла да се стори на читателя или или плоска в зависимост от собствената преценка.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 Може и да е забавно зрелище за някоя матюр, но за всеки истински катеръч се изглежда като чисто предателство. Друг пише, нямам нищо против да катериш сгради за хонорар, но не се опитвай да ме убедиш, че го правиш, защото те вдъхновява. В началото на 2014 година редакторът от Нью Йорк Times, който по покъсно предлага на Алекс да напише статията по уволнението си от Клифбар, помоли мен, Дейвид Робъртс, в качеството ми на писател,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 че хората са прави, но откритото обсъждане на такива проблеми е нещо положително. Също както по-късно предпочита да се издигне над дребните обвинения скандала с Кливбар и сега Алекс приветства идеята за разумен дебат относно мотивацията му за Тайпе и 101. Би крайна сметка, цялата тази шумотевица се оказва на празна. От Насанал Диографик започват да се безпокоят за сумите, които проектът би им коствал, и когато компанията претърпява известни промени в персонала през пролета на 2014 година, новодошлите служители се оказват по скептично настроени към идеята за изкачване на небостъргача и решават да оттеглят подкрепата си. Още преди това обаче Алекс се започнал да се колебае за много от условията им. Искаха да си сложа парашут, което е нелепо, споделя той. Опитах се да им обясня, че това не би помогнало ни най-малко, ако падна защото щях да се ударя в някой от балконите далеч преди да успея да го творя, но те сякаш не схващаха за какво им говоря. Бяха се вманячили на тема «Риск». Не искаха да умра на живо по телевизията. Питър Мортимър отказва да се предаде и вместо това планира да заснеме солото на Алекс на Тайпе и 101 през 2015 или 2016 година не за предаване на живо по телевизията, а за филм от рода на «Сам на скалата».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 която ще се разкрие от върха му, ще бъде по-добра от тази от няколя планина с просто защото градовете са толкова пъстри изпълнени с живот места. През първите два месеца на 2014 година Алекс постига две от най-значимите постижения в кариерата си фри солото на Ела Сендеро траверса на Фиц. Не планира нещо друго от този калибър чак до края на годината, но все пак иска да продължи да се катери активно. Апетитът му за приключения далеч не отолен. През Март Алекс и Сидър Райт се срещат близо до Гранд Джънкшън в Колорадо, за да се опитат да проведат тенар. Сафърфест 217 Сафърфест 1 е заснет през юни 2013 г. в Калифорния, където Алекс и Сидър изкатерват 15-те върха в щата, надхвърлящи 4200 ма височина от 6 на север до Лънгли на юг. Разстоянието между катераческите маршрути пък изминават с колело вместо с автомобил. Допълнително предизвикателство представлява фактът, че по това време и двамата са почти начинаещи колоездачи. Ако бе попаднал в ръцете на някой посериозен кинематограф, записът от премеждието им вероятно би изглеждал като героичен, многострадален маратон, но Сидър предпочита да отрази пътешествието им като същинско лицетворение на абсурда, в което дори мъките им изглеждат комични. Двамата успяват да се справят с изпитанието. Изминават на колело около 1100 км, пеше около 160 и скатерват общо над 30 000 вертикални метра в рамките на 22 дни. Катерят се соло и свободно, основно по нестандартни маршрути, а категориите достигат до 5 1 Може да се каже, че Алекс и Сидър успяват да докарат телата си до крайния предел на изтощението.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 Идеята му е да се опита да изкатерят 45 пустинни коли в Колорадо, Юта, Ню мексико и Аризона в рамките на три седмици. Планата да се придвижват между кулите на колела повече от 1300 км по павирани шосета, отъпкани местни пътища и съвсем тесни, еднопосочни пътечки. Сидър найма е малък екип от оператори, с чиято помощ да заснемат всичко, включително и Хейден Кеннеди, един от най-добрите алпинисти и скални катерачи от поколението на Алекс. Снимките няма да включват предварителни репетиции или повторения на един и същ участък за подобри кадри. Екипът трябва да се постарае да улови действието на момента. Девет месеца след приключението им в Сиера Невада Сидар Алекс се захващат с още едно доброволно пътешествие през кръговете на Ада, километър след километър катерене и колоездене без почивка през пустинните кули на Югозапада.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 Двамата шемети преодоляват множество трудности, сред които ветрове са скорост близо 100 км в час и рунливи скали. Алекс се полявява на екрана и заявява, мисля, че ще бъде забавно. Същност не, определено ще бъде ужасно. Сидър добавя, майчице, май не сме си взели никаква полука от предишния път. Сидър и Алекс започват Сафърфест 2 с изкачването на пустинна на Кула, монумента на независимостта. Едно три метрова формация от пясъчник близо до Гранд Джънкшън, Колорадо. Историята й кратко е доста любопитна. Много отдавна, още през 1911 година, един безумец на име Джон от издълбава и изсича в меката скала опори, с което създава нещо като изкуствена стълба по нея, а на 4 юли развява знамето на САЩ от върха и кратко. По-късно той бива назначен за първи... Управник на националния монумент в Колорадо, което му носи. Щедрата заплата от 1 долар месечно до към средата на 20-те години на 20 век. Алекс и Сидър си изкачват почти на бегом по маршрута на Ото, който определят като категория 5,9. Двамата се възхищават и разглеждат с интерес хватките и стъпките, издълбани скалата преди толкова много време. Както Алекс коментира по-късно,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 Алекс и Сидър хвърлят оконатита на най-високата кула във формацията, както и най-високата природна кула на територията на САЩ маршрутът, който избират, се нарича «Пръстът на съдбата» и е разработен преди повече от половин век от легендарния Лейтен който го оценява на 5,8 ма нарежда се сред най-великите класически маршрути в Юго-Западна Америка. Но рядко се намират желаящи да го изкатерят свободно, защото някои участъци от него достигат до трудност 5,12. Във филма се вижда как Алекс, загледан към върха на Титана, казва: Лоша скала е общ термин за всички видове проблеми, които могат да усложнят и отежнят някой катерачески проект. Сидър допълва: Да. Скала, наподобяваща разтопения восък на свещ, която изведнъж се е втвърдила. Алекс се съгласява, точно така. Прекрасна на вид, но ужасна за катерене. Когато двамата се натъкват на няколко стари болта, каквито не са виждали преди, нарича това урок по история. След това пък вятърът, предсказуемото проклятие на катаренето в егоисточна Америка през пролета, започва безмилостно да бушува край кулата. На двамата партньори им се налага да викат, за да се чуят. Въжето, което преди е висело под тях, сега се развява хоризонтално през лицето на скалата. Когато достига върха, Алекс поглежда право в камерата и обявява, като един малък апокалипсис е сякаш светът свършва около нас. Чувстваме се. Той се поколебава в търсене на правилната дума. Разтърсени. Талантът на Сидър като кинематографи. Си. Проличава най-силно сцени като тази. Премеждия, които лесно биха могли да бъдат възприяти като епична мелодрама, са изкусно представени заедно с всеки миг страдание, като неспирно забавление на ръба на опасността. Всяка трудност е част от играта. Дори в най-плашещите и отчаиващи моменти двамата катерачи продължават да се шегуват. Когато обаче се замисли за това пътуване днес, Алекс спомня състоянието на духа, в което често изпадали са сидър, докато упорито въртели педалите през нощта доста помрачно, отколкото изглежда във филма.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 Снимачният екип чакаше долу, за да ни съобщи новината, така че веднага, щом слезохме от Титана и започнахме да навиваме въжетата, Хейдън Кенеди дойде и ни каза какво се случило в Зайон. Сидър беше потресен. Запрети няколко предмета на посуки, започна да ругае. Моята реакция беше поздържена, но и аз бях непомалко съкрушен. Всички продължихме нататък пеша. Говорихме си за живота и за мъката от загубата. Накрая решихме да продължим към следващата ни цел по маршрута и да завършим Сафърфеста, вместо да го изоставим, за да отидем в Зайон и да участваме в прибирането на тялото и Траура. Затова това вечеряхме в лагера, като си поговорихме още малко, след което със Идър се качихме на колелата и изминахме 25 км на запад до кулата на Кесълтън.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 Разбира се, е напълно произволна избрана цел, но такава е и целта да покорят тройната корона за по малко от 24 часа. И така, двамата продължават да следват плъна си. Алекс пада от колелото си през нощта и се здобива с доста неприятно ожулване на десния хълбок. Филмът представя и тази незгода в комична светлина. Двамата са Сидър продължават на запад към върховете близнаци револверите до Индиан Крик където попадат на страхотни закатерене цепнатини в Бриджер Джак Меса. Най-после хубава, а неронлива скала. Но тук се натъкват и на един от най-трудните участъци и тясна камина, по която едва може да се провре човек. Алекс води, а Сидър тържествено обявява въжето за адски брутално. Продължават към Ню-Мексико, където се заемат. С изолираната вулканична дайка шипрок, свещено място за племето Навахо. Когато си дър свива в страни от отъпканата пътека, за да се изпикае, открива малко черно кученце, явно изоставено в канавката стопанина си. Животинчето, което ги следва по петите през цели остатък от пътя, се превръща в талисманна отбора и ми си спечелва името «Кученцето на Сафърфеста. Във филма се вижда как Сидър размята същисаното кутра в ръце, ръмжи и надава гърлени викове. Аз съм мечка. Аз съм мечка. Двамата с Алекс стъкмяват малка колипка от кашон и я оставят в колата на снимачния екип, за да могат да возят в нея новия си любимец. Също както предишната година Сидър и Алекс успяват да изпълнят целта си и да покорят 45 кули за 21 дни. Но веселото настроение на филма успешно прикрива колко тежки стават понякога катераческите предизвикателства, пред които се изправят. По време на Саферфест 2 двамата почти не се катерят фри соло. Независимо от безумните каскади на Алекс в чат, катеренето по толкова лоши скали е много, много неразумна идея. Една от последните кули, по която двамата се изкачват, се нарича китът е въплащение на всички лоши скали.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 Положението може да изглежда почти безнадежно, но решаването на подребни проблеми един по един дава надежда, че някой ден нещата биха могли да се оправят напълно. Седем месеца след постинното им пътешествие две 6-минутният филм «Съфърфест 2», посветен на Шон, Стенли Лири, нашият гуру в катеренето, печели наградата на публиката на престижния фестивал за планинарска литература и кино в банф. Сидър е много щастлив и трогнат от отличието. Усилията, които е вложил във филма, се увенчават се заслужено признание. Съфърфест две наистина е едно бижу. Публиката се смее и ръкоплеска, докато го гледа, а когато свършва, всички са разочаровани, искало им се да продължи повече. Преди всичко този филм е ярко свидетелство за прекрасното приятелство между Сидър и Алекс. Двамата са близки още от самото начало, но трудностите, опасността... Несигурността и да, дори страданието ги сплотяват още повече. Алекс Хоналд Четири месеца след маратона ни по катеране и в юго Америка с Дейв Алфри обединихме Сили в Йосемити и предприехме нов проект, който нарекохме «Седем за седем». Идеята беше на Дейв, или поне той се беше сетил за нея с помощта на някой от приятелите си. Щяхме да се опитаме да изкатерим седем различни маршрута в елакапитан за седем дни. Щеше да бъде огромно изпитание не само на. Способностите ни в областта на едновременното катерене, но и на издръжливостта ни. Щом чув за какво става въпрос, веднага се навих. С Дейв сме връсници, но той има доста повече опит от мен в алпинизма. Освен това е много подобър в катеренето по изкуствени опорни точки. А това щеше да бъде от ключово значение за начинанието. Той много обича да ми напомня, че поставил повече рекорди за скорост на Ела Капитан от мен, което се дължи на факта, че изкатерил адски много трудните маршрути с изкуствени опорни точки. Всъщност може да се каже, че аз се катеря доста зле по изкуствени опорни точки, забивал съм само три клина през целия си живот, през пролета на 2014 година, но нези гадни пустинни кули... И нямам никаква представа как да поставям змийски клеми. С Дейв се бяхме катерили по доста маршрути в Юсемити още преди 2014 година и бяхме поставили три нови рекорда за скорост на Ела капитан на Екскалибур, Лунното затъмнение, Западната скала. На 2 юли 2014 година се запътихме към първия маршрут – Бариерата на Нью-Джерси, най-трудния от седемте, на категория 5,10А. За съжаление, в долината так му беше нахлул горещ фронт и температурите стигаха до 35 градуса с през деня. Това правеше нещата още по-тежки. На бариерата заложихме на индивидуалните си силни страни. Аз водех по всички въжета, които бяха със свободно катеране или средуване на изкуствено и свободно, а Дейв водеше по участъците с изкуствени опорни точки. Вместо да започнем от най-популярната отправна точка... Избрахме да тръгнем от варианта Еланино, по който има сериозни участъци от категория 5 5.1.3b. Предпочетохме тази альтернатива, понеже решихме, че ще мога да я мина свободно, в френски стил по-бързо, отколкото дайв да и в дискатери участъка, в стандартното начало. Пък изглеждаше доста позабавно. забавно Оказа се, че между изкуствените опорни точки има доста голямо разстояние поради което паднах на 10 ме надолу по първото трудно въже, но след това успях да вляза в ритъм. Пасажът се намира високо нагоре по маршрута. Дейв водеше на няколко поредни въжета категория, а по един доста неприятен черен диорит. А е много сериозна категория, скалата варира от А до А. Екипировката е трудна за закрепяне и ако част от нея се откъсне, е много вероятно да се откъснат и други. В най-лъжия случай падаш от високо и ти се налага да разчиташ на осигуровката и анкера на партньора ти да те задържат. Тук Дейв беше в стихията си, внимателно напредваше между хлабавите, но устойчиви скали, острите ръбове, трудните за закрепяне нитове, къси джаджи, подобни на болтове, които се забиват в скалата само до толкова, че да могат да издържат тежеста на тялото ти и стари змийски клеми, оставени от предишните катарачи. Всяко въже му отнемаше по 45 минути. След това преминахме към по-характерния зела капитан Оранжев и бял гранит. През остатък от пътя водехас, включително и по едно прословото, злеосигурено въже категория 5,9, по което е водил Рон Каук по време на премиерното изкачване на маршрута през 1977 година.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 Седем за седем беше фактът, че след всяко изкачване трябваше да слизаме пеша по източните корнизи, до подножието на долината имаше над 900 м след което да заобикаляме, за да се върнем обратно до колата. Дейв изкара една доста лоша нощ след пътя на Орела. Както самият, той разказва статията си за алпанист покъсно, събудих се през нощта си стръпнали пръсти и силна болка в лявата ми длани лакътя.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 И се справихме и двете за точно 5 часа и 5 минути. По-късно Дейв заяви преталпанист. Цялото нещо се сведе до минаване на маршрути от средна трудност с възможно най-висока скорост, слизане обратно долу до реката и накисване на ръцете и краката ни студената вода, ядене и спане. А след това повтаряхме всичко от начало, като за целта ставахме безбожно рано. На 8 юли се изправихме предпоследния последния от седемте маршрута. Тройния директен.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 И, което е още по-важно, според мен е един от най-добрите катерачи по изкуствени опорни точки света. Не мисля, че този проект щеше да бъде възможен с друг партньор. Сидър познава много добре тънкостите на. Катеренето за скорост, но, навлязал в ролята на прилежен репортер, съвестно ме попита какво ме е привлякло към този стил, мисля, че онова, което най-много ми допада в катеренето за скорост, е колко експедитивно се случва всичко, отговарям аз. Принуден си да отстраниш излишните елементи и да ускориш всички процеси. В резултат на което всичко върви много плавно, чувството е страхотно. След това си дърмина по същество. Защо не се заехте с потрудни маршрути, попита той, без да му мигна окото. Знаех, че само се опитва да ми изнерви, но отговорих направо. Обмисляхме да завършим с някой потруден маршрут, може би такъв, който до сега не бил изминаван за един ден. Но в крайна сметка просто ми се стори позабавно да завършим пътешествието с тройния и да си оставим време да слезем за пикник на поляната долу. Сидър обаче отказваше да ме остави на мира. Открили контрабандата, която скрих в минибусът и още когато го взех назаем, докато ти беше в Европа, и това за сериозния и доста консервативен уебсайт на Денаорт Фейс. Освен онези, нези отвратителни възглавници, които остави на леглото, върнах му глас, май не съм забелязвал нещо ново. Пиша тези страници 4 месеца след 29-я си рожден ден. Вече започват да ме питат дали не съм стигнал до границите на възможностите си. Все пак повечето професионални атлети са върхова форма между 25-та и 28-та си година. Това, че Роджер Федерер продължава да печели тенис турнири на 33 години, се счита за същинско чудо. Много собственици на бейсболни отбори смятат, че да подпишеш дългосрочен договор с играч над 30-те е грешка. Звучи жестоко, но истината е, че статистиката подкрепя тези възгледи. А когато на сцената се появи някой на хъсан, талантлив младок, започваш да се чувства стар. Докато се катерех по Смит Рок Форегун през есента на 2010 година, се засякох с група професионални френски катерачи.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 Катери Тогава бях на 25 години. Енцо е просто жесток. Споделих възхитено с приятелите ми. Но докато го гледах как се катери, изведнъж се почувствах стар. Спомних си какво е да си съвсем млад и те първа да започваш пъти си нагоре. Знам, че има много хора както приятели, така и фенове, които мислят, че с фри соло проектите си поемам прекалено големи рискове.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 Още през 2009 година в катераческите ми дневници могат да се прочетат бележки от типа на «Огледай как е на» фрирайдер ли, «Огледай как е на» златния мост. Проблемът с фрисолото там е, че лакапИТАН е толкова огромен, много по-голям дори от Дум, и няма маршрути, които да се изцяло за свободно катерене и едновременно с това полезни от пет, едно-дведи. Не съм изненадан, че още никой дори не се е опитал да осъществи такова начинание.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 за да се подготвя за фри соло, без да привлека внимание. Ако се разчуе, че Алекс се упражнява на фрирайдер, за да се опита да го изкатери соло, например, би се. Вдигнал излишен шум и би било досадно и разсейващо. Когато изкачих Емунлайт e Батрес и Халф Дуум през 2008 година, никой не беше чувал за мен. Извадих късмет, че можах да разработя всичко на спокойствие, както и че не се засякох с други катерачи докато бях на стената. Същност, дори Ела Капитан не би се класирал на първото място за най-трудно соло. На безименната кула, огромна гранитна формация от групата на кулите Танговка Каракорум, Пакистан има един невероятен маршрут на име – Вечния Пламък. Дълъг е колкото Ела Капитан и започва на 5200 ма надморска височина. Премьерното му изкачване през 1989 г. е дело на един изключително способен екип от четирима германци, сред които Волфганг, Дюлих и Курт Алберт. След като много други катерачи безуспешно се опитват да изминат маршрута свободно, братята Хубер, Алекс и Томас успяват да го завършват през 2009 г. оценяват го на категория 5-1-за. Двамата твърдят, че се извадили късмет заради хубавото време и липсата на лед в пукнатините.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 Въпреки, че не изглеждат толкова интересни от страни и не привличат вниманието на широката публика така силно, в тях се крие същия дух, както и в Рисулуто страмежат към изминаване на възможно най-дълги разстояния по стената по възможно най-чист начин. Всички стилове в този спорт са следствие от едно и също желание да катериш колкото може повече. Преди няколко години, когато праскачах всички снимки в Алпанист, на които се виждаше сняг, се бях заклел че никога няма да тръгна да се катеря по планините. Но ето, че до момента съм осъществил две такива мащабни експедиции до Гледчера Руд в Аляска през 2013 година и до масива Фицрой в Патагония през 2014 година. С Том Колдуел си прекарахме толкова добре на Траверса на Фиц, че започнахме да планираме още една голяма поредица в Патагония през февруари 2015 година. Искаме да се пробваме на Траверса на Торе е поредица от четири невероятни коли, които завършват свръхсеро Торе, някога наричан най-трудната за катерене планина в целия свят. Няма да сме първите. Роло Гарибути и Колин Хейли вече са се справили прекрасно с задачата през 2008 година. Но на Траверса на Торе има доста повече лед, отколкото на. Траверса на Фиц, особено ужасната поледица по шапката на Серо Туре, а двамата стоми далеч не сме толкова опитни в катеренето полет. На Ролу и Колин им отнема 4 дни, за да преодолеят траверса над 2000 вертикални метра по стръмната скала и почти отвесната поледица. Най-страшната част от маратона им идва, докато се катерят нагоре по маршрута Еларка до Серо -туре. Както Ролу пише в статията си за American Alpine Journal по-късно. Изведнъж времето се затопли прекалено много и ледът започна да се топи и да пада около нас. Късовете се разбиваха в скалите с звук, наподобяващ морски вълни. През следващите 2 часа се катерихме колкото можехме побързо, навели глави, за да се защитим, докато не намерихме една едра скала, под която успяхме да се подслоним. Още беше едва пет часа след обед, но решихме да спрем и да бивакуваме. На следващата сутрин. Когато е по-хладно и безопасно, двамата завършват маршрута еларка, а с това и целия. Травърс Сто ми решихме, че ще е готино да видим дали ще сме в състояние да го изминем и ние, независимо за колко време. Ако изобщо успеехме, това щеше да е перла в короната, както на моята, така и на неговата кариера, най-вече защото този проект бе коренно различен от всичко, което бяхме опитвали до момента. Но точно тогава, на 14 януари 2015 година, Томи и Кевин Юргисон най-накрая успяха да осъществят премиерното свободно изкачване на Стената на зората Нела Капитан. Двамата прекараха цели 19 дни на скалата, преди да стъкят върха спяха на портативна платформа и си проправяха път с огромни усилия нагоре по 30-те въжета на маршрута, включително и по пасажите категория 5,14 на 14 то 15 то и 16 то, -то въже. Не само, че им стисках палци през цялото време, но и понякога си скачвах по фиксираните въжета, за да си поговорим или за да им занеса нещо за хапване. Проектът им се радваше на огромно внимание по целия свят, беше отразяван на първата страница на Нью Йорк Таймс в продължение на няколко дни и дори президентът Обама отправи публично обращение към тях. Никой не се опитваше да успори очевидния факт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 и по ледицата успяхме да покорим стандарт Понта Херон и Туре Егер за доста кратко време. В 7 часа и 30 минути вечерта се отправихме нагоре към серо Туре под светлината на залязващото слънце. Някъде по средата на пътя мракът стана непрогледен и двамата с Колин включихме челниците си. Бяхме стигнали на едва две въжето от върха, когато бурята се разрази с всесила. В продължение на 2 часа останахме свити в едно окаено ъгълче.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 Е едва на 5895 895 мъвръх Килиманджаро в Танзания, а до тъм стигнах на практика чрез една дълга разходка. Иска ми се да разбера дали бих се справил също толкова добре и когато се катеря на над 6000 000 надморска височина. Медиите обичат да използват фрази като «границите е крайният предел на приключенските спортове».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 След това още една. В края на краищата, преди Лорен Хардинг и екипът му от опитника терачи да се изкачат до върха на Нос през 1958 година, дори самият капитан е бил считан за невъзможен за Днес, 57 години по-късно, носът вече е бил изкачван свободно Линхилади, свободно в рамките на един ден, отново Лин, както и Томи Колдуел, и само за два часа.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 които успявах да изкарам като известен катаръч, ми позволиха да се опитам да подобря положението им по някакъв начин. Много преди да основа фундацията на Хоналд, се възхищавах на хора като Уоррен Бъфет и Бил Гейтс. Милиардерите, които използват състоянието си,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 Според мен да вдъхновяваш останалите е нож с две остриета. От време на време чувам различни хора да твърдят, че давам лош пример на децата. Мнението им може да се обобщи така: ако някой хлапе гледа филм като Сам на скалата, ще реши, че иска да опита да се катери Фри Соло. Но ще няма достатъчно добра преценка, за да знае как да се пази. В най-лошия случай ще се заеме с някой маршрут, който не му е по силите. Ще загуби самообладание и ще падне. Е, бих помолил тези критици да посочат поне един случай, в който някой е пострадал през злополука по време на катерене, защото се опитал да ми подражава. Това просто не може да се случи. Ако никога преди не си катерил фри соло, най-много да успееш да стигнеш на 3-4 метра от земята, да се оплашиш и да се откажеш. Катеречите, които се опитват да достигнат нови и нови висини спорта, почти винаги се мотивират от собствените си цели. Привлича ги самото приключение, а не пориват да подръжават на някой известен здравеняк. Като се замисли човек, да прекосиш на кораб Атлантическия океан през 1492 години също е било доста опасно начинание. Един учене изчислил, че шансът да загинеш по време на пътуване от Европа до Новия свят през Ренесанса е бил едно към три.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 Както преди. Дори и малкият фиц да го накара да намали рисковете, което за сега явно не се е случило, винаги ще се възхищавам на решителността, постиженията и таланта му. Питър Крофт е друг катерач, когото дълбоко уважавам. На 57 годишна възраст той си остава почти толкова ден и способен, колкото и през 20-те си години, когато изкачил Астроман Рострум Фри Соло в рамките на един единствен ден.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 Обичам да говоря за проекти като евентуалното ми соло на Ела Капитан, но в главата си имам цяла тетрадка с още множество начинания, които бих искал да. Осъществия. В повечето случаи предпочитам да не ги обсъждам публично, не защото се правя напотайен или защото ме страх някой да не открадне идеите ми, а просто защото не обичам да се натоварвам с чуждите очаквания. Не искам да се чувствам длъжен да се заемам с каквото и да било и се безпокоя че ако се вдигне шум около нещо, преди да съм го осъществил, това би ме подложило на излишно напрежение. Основната ми мотивация продължава да бъде на наутолимият ми глад за нови приключения и любопитството. Най-добрият начин да го обобща е като перифразирам заключението на статия, която написах за New York Times, планините ме зоват и аз съм длъжен да откликна. Бележка на автора На 16 май 2015 година докато тази книга се подготвяше за печат, Дин Потър и партньорът му Греем Хънт загинаха при злополука по време на бейсджампинг в Йосемити. Въпреки, че никога не сме били близки приятели, новината за смъртта на Дин ме разтърси дълбоко. Той винаги е бил един от личните ми герои и оказваше силно влияние върху мен като катерач още от младежките ми години. Вярвах че ще доживее до дълбока старост, защото начинанията му може и да изглеждаха рискувани отстрани, но като професионалист знаех, че всъщност е доста консервативен. Злополуките обаче са неизбежна част от екстремните спортове, особено бейсджампинга. Бях потресен, но не може да се каже, че случилото се бе напълно неочаквано. Най-забележителната черта на Диин беше безкомпромисното му отношение към изкуството на катеренето, джампинга и хайлайнинга.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 че винаги са ме насърчавали в приключенията ми и не са поставили под въпрос решението ми да поема по този път. Благодаря и на спонсорите ми Дена Фейс, Гол Зиро, Блек Дамент, и Максим Робс, че ме снабдиха се нужните средства и ми предоставиха възможността да преследвам страста си към катеренето до най-различни точки на земното кълбо. Без спонсорството им щях да си остана просто един опърпан катерач, който живее в мини-буса си. Всъщност,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 С когото сме предприемали много наистина страхотни катерачески пътешествия и който е така добър винаги да ми предоставя, щаб квартира и подслон. Сидър Райт и Томи Колдуел, които участваха в някои от най-значимите катерачески проекти в живота ми и които винаги са били наистина прекрасни приятели. И накрая големи благодарности на катераческото общество като цяло, което направи възможен този начин на живот. Безкрайно признателен съм че съм част от такова голямо изплутено семейство. От Дейвид Робъртс Бих искал да спомена поименно хората, които бяха от огромно значение и помощ за създаването на сам на скалата. Редакторът ни от издателство W.W. на Ортен и Кампаня Глоренс не само съзря потенциала на тази книга още от самото начало,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 Томи Колдуел, Сидър Райт, Ренан Остурк, Алекс Лутер, Питър Мортимър, Марк Синот, Джимми Чин, Фреди Уилкинсън и Стейси Пиърсън. Литературният ни агент Стюарт Кричевски ни оказа неоценима помощ с посредничеството си по време на преговорите за издаването на книгата, суместните си забележки и дори спешните си намеси, благодарение на които произведението ни придоби далеч по-хубав окончателен вид, отколкото щеше да има без него. Това е четиринадесетата книга, която издавам с негово съдействие, и продължавам да съм му все така дълбоко признателен за надежната, блестяща работа, колкото и при първата. Същото се отнася и за науморните му колеги, които винаги бяха на разположение Шана Коен и Рос Харис. Няколко мои приятели, които прочетоха черновата на книгата, допринесоха с ценните си съвети и предложения. Сърдечно благодаря! Затова на Бил Брикс, Едуард, Моли Бърнбаум и Мат Хейл, който ми оказа огромна помощ и с избора и набавенето на снимките. И не на последно място, съм дълбоко задължен и благодарен на самия Алекс Хоналд. Когато за пръв път говорих с него при Смит Рок през 2010 година, докато изготвях профила му за списание от сайт, бях едновременно поразен от прямотата и целенасочеността му и възхитеното струмието, интелигентността и човечността му.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 Alone on Алекс all Alex Дейвид with David Roberts. Капирит символ за авторско право 2016 by Alex Hanold and David Roberts. Превод символ за авторско право Йоана Гацова. Снимка корица символ за авторско право Джими Чин. Оформление корица символ за авторско право Ирен Бярева. Превод Йоана Гацова. Редактор Елена Еможулич. Консултант Момчил Дамянов Коректор Марияна Пиронкова Предпечат Ирен Барева Формат 1,6 наклонена черта 6,0 наклонена черта 9,0 Печатни коли 21 Символ за авторско право издателство Вакон София 2017 Всички права на българското издание са запазени за Вакон ООТ http двоеточие е точчият на черта 4 и точка EMI. ISBN 978 619 7300 23 9